Жорж Сант, Консуело, роман, переклад Віктора Бойка. Читає Лілія Мироненко, розділ 99. Якось уранці порпора покликав Консуело до своєї кімнати раніше, ніж зазвичай. Вигляд у нього був, сяючий. Він тримав в одній руці об'ємний стиліст в інші окуляри. Консуелу затремтіла, задрижала всім тілом, уявивши, що це нарешті відповідь із замку велетнів. Але незабаром вона зрозуміла, що помилилася. Лист був відуберто порпоріно. Знаменитий співак повідомляв свого вчителя, що всі умови ангажементу Консуелу прийняті. І він посилає йому, підписаний бароном фон Пельніцем, директором Берлінського королівського театру, контракт, на якому не вистачає тільки підпису Консуело і самого маестро Карл Людвік фон Пельніц, 1692-1775, німецький авантюрист, який побував у багатьох європейських країнах. Тривалий час був на посаді обер церемоні при дворі Фрідріха ІІ, залишив дотепні мемуари. Лись цей надзвичайно порадував Порпору, але разом з тим викликав у ньому вагання. Йому здавалося, що доля нарешті починає посміхатися йому, і милість обох монархів у той час настільки необхідна, для кар'єри артиста, обіцяє йому сприятливі перспективи. Фрідріх кликав його до Берліна, Марія Терезія відкривала йому привабливі перспективи у Відні. В обох випадках Консуело належало бути знаряддям його слави. У Берліні, просуваючи на сцену його твори, у Відні вийшовши заміж за Йосифа Гайдна. Отже, настала хвилина вручити свою долю в руки прийомної дочки. Він запропонував їй на вибір заміжжя або від'їзд. Обставини змінились, і він далеко не так гаряче пропонував їй руку й серце Беппо, як зробив би це ще напередодні. Йому набрид відень, а думка, що його будуть цінувати і ушановувати у ворожому таборі, посміхалася йому, як маленька помста. Причому він перебільшував враження, яке все це могло справити на австрійський двір. Нарешті Консуело перестала з якогось часу говорити з ним про Альберта, немов відмовившись від нього, а Порпора волів, аби вона зовсім не виходила заміж. Консуело негайно ж поклала край його ваганням, оголосивши, що ніколи не вийде заміж за Йосифа Гайдна з багатьох причин, і насамперед тому, що він сам ніколи не думав з нею одружуватися, бо заручений із дочкою свого благодійника Анною Келлер. У такому разі нема чого й роздумувати. Ось твій контракт, підпиши його і будемо збиратися в дорогу, бо як... «Ти не підкоряєшся матримоніоманії імператриці, адже протегування її можна було дістати лише такою ціною, а після рішучої відмови ми станемо для неї гірші за дияволів». Дорогі учителю», – відповіла Консуело з твердістю, якої ще ніколи не виявляла стосовно нього, – «я готова коритися вам». Як тільки совість моя заспокоїться з приводу одного питання, зобов'язання любові і глибокої поваги пов'язують мене з Рудольштаттом, не втаю від вас, що, незважаючи на вашу недовіру, докори і глузування всі три місяці, які ми з вами провели тут, я невпинно не зв'язувала себе ніякими контрактами, що могли слугувати перешкодою. «Цьому шлюбу, але після рішучого листа, написаного мною півтора місяця тому, він пройшов через ваші руки. Щось сталося, і, як я гадаю, спонукало родину Родольштадтів відмовитися від мене. Кожний новий день переконує мене, що дане мною слово повернути мене», і я вільна цілком присвятити вам і свої турботи, і свою працю». Як бачите, я йду на це без жалів і вагань. Одначе після написаного мною листа совість моя не може бути спокійною, поки я не дістану на нього відповіді. Чекаю я її щодня і найближчим часом відповідь має прийти. Дозвольте мені підписати ангажаменти з Берліном тільки після одержання. Е, «Бідолашне, дитя моє!» – перебив її Пурпора, з перших же слів своєї учениці зрозумівши, що їй потрібно відповідати. «Довго довелося б тобі його чекати. Відповідь надіслано мені. Вже місяць тому». «І ви мені її не показали?» – вигукнула Консуело. «І я нічого не знаю. Чителю, ти дуже дивна людина!» Яка ж може бути в мене довіра до тебе, якщо ти так обдурюєш мене? Чим же я тебе обдурив? Лист адресовано мені, і в ньому було наказано показати його тобі тільки тоді, коли я побачу, що ти вилікувалась від своєї божевільної любові і здатна слухатися голосу розсудливості і благопристойності. «Саме в таких виразах його й складено?» – запитала червоніючи Консуело. «Неможливо, щоб граф Християн або граф Альберт могли так назвати мою дружбу, настільки спокійну, скромну і горду. Слова тут не мають значення», – сказав Пурпора. «Світські люди завжди висловлюються вишукано. Вже ми самі». «Мусимо розуміти їх. Старий граф жодною мірою не бажав мати невістку з акторок. І довідавшись, що ти з'явилася тут на підмостках, він змусив сина відмовитися від такого принизливого шлюбу. Альберто пам'ятався, і тобі повертають слово. І з задоволенням бачу, що тебе це не засмучує». «Це виходить на краще! Їдемо до Прусії!» «Маестро, покажіть мені листа, і я негайно ж підпишу контракт!» «Ах так! Лист, лист! Але навіщо він тобі? Ти тільки засмутишся! Є безумства, які треба пробачати іншим і собі самій! Забудь усе це!» Не можна забути одним зусиллям волі, заперечила консуело. Міркування допомагає нам, причини багато чого пояснюють. Якщо Рудольштати відштовхують мене з презирством, я незабаром утішусь. Якщо ж мені повернули волю, поважаючи мене й люблячи, я втішусь інакше, і мені буде легше. Покажіть листа. «Чого вам побоюватися? Поза як і в тому, і в іншому разі? Я вас послухаю!» «Ну, добре, я тобі його покажу!» – мовив хитрий професор, відкриваючи свою конторку і роблячи вигляд, начебто шукає листа. Він відкрив усі шухляди, перерив усі свої папери і, звичайно, не знайшов там, Ніякого листа, адже ніякого листа не одержував. Він навіть прикинувся, начебто роздратований, не знаходячи його. Консуело ж насправді втратила терпіння і взялася за пошуки. Маестро дав змогу їй займатися цим. Вона перевернула до гори дном усі шухляди, переглянула всі папери, але знайти листа виявилося неможливим. Порпора зробив вигляд, що пригадує зміст листа і зімпровізував версію дуже вічливу і рішучу. Консуело ніяк не могла запідозрити свого вчителя в такому мілому вдаванні. Будемо гадати до честі старого професора, що в цьому разі він був не дуже спритний, але й небагато треба було, щоб переконати таку щиру істоту, як Консуело. Зрештою вона вирішила, що порпора хвилину неуважності розкурив цим листом люльку, вийшовши потім до своєї кімнати, щоб помолитися і заприсягтися над кипарисовою гілкою, незважаючи ні на що, у вічній дружбі до графа Альберта. Вона спокійно повернулася і підписала двомісячний контракт з берлінським театром строк якого наставав наприкінці місяця. Часу було цілком достатньо для приготувань до від'їзду та для самої подорожі. Коли Порпора побачив на документі підпис, він розцілував свою ученицю і урочисто проголосив її артисткою. «Це день твоєї конфірмації!» «Затвердження її!» прийняття. І якби я мав право змушувати давати обітниці, я переконав би тебе відмовитися назавжди від любові шлюбу, тому що ти тепер жриця Бога гармонії, музи незаймані, і та, яка присвячує себе Аполонові, мусила б дотримуватись обітниці весталок. Мені не слід давати обітниці безшлюбності, Відповіла Консуело, хоча в цю хвилину, мені здається, для мене нічого не було б легшого, як дати цю обітницю і дотриматись її. Але погляди мої можуть перемінитись, і тоді мені довелося покаятися в рішенні, якого я не змогла б уже порушити. «Ти, виходить, раба свого слова?» «Так ти, здається». Відрізняєшся щодо цього від іншого роду людського. І якби в житті тобі довелося дати врочисту обіцянку, ти б її виконала? Маестро, мені здається, що я вже це довела, тому що відтоді, як я існую, я завжди перебувала під владою якої-небудь обітниці. Матинка навчила мене такої релігії і подавала мені приклад сама фанатично дотримуючи даній обітниці коли ми з нею подорожували вона наближаючись до якогось великого міста зазвичай говорила консуеліто будь свідком якщо справи мої тут будуть вдалі я даю обітницю піти босоніж до каплиці що користується славою найбільшої святості в цьому краї і молитися там Протягом двох годин. І от коли справи бідолашної моєї матері бували, на її думку, гарні. Тобто їй давалося заробити своїм співом кілька талерів. Ми завжди здійснювали паломництво, хоч якою була погода, хоч як далеко розташовувалася шанована каплиця. То було благочестя ні особо освічене, ні особливо піднесене. Але на цій обітниці я дивилась, як на щось священне. І коли моя мати на смертному одрі взяла з мене слово, що я не буду належати Анзолету інакше, як повінчавшись із ним, вона знала, що може омерти спокійно, вірячи моїй обітниці. Пізніше я дала обіцянку графові Альбертові не думати ні про кого іншого, крім нього. І всіма силами душі намагалася полюбити його так, як він хотів. Я не зрадила свого слова. І коли б не звільнив він мене зараз від нього, могла б залишитися йому вірною на все життя. Залишти свого графа Альберта. Про нього більше нема чого думати. Якщо вже тобі треба бути завжди в полоні якої-небудь обітниці, Скажи, якою ти зв'яжеш себе стосовно мене. Учителю, довірся моїй розсудливості, моїй чесності і моїй відданості тобі. Не жадай від мене клятв, адже вони накладають страшне ярмо, страх порушити обітницю отруює радість гарних спонукань і добрих справ. Я не розумію таких відмовок. Заперечив порпора напівсуворим, напівжартівливим тоном. Ти давала обітниці всім, окрім мене. Не будемо торкатися тієї, якої зажадала від тебе мати. Вона принесла тобі щастя, бідолашне дитя моє. Коли б не було її, ти, мабуть, потрапила б у тенета цього негідника Анзолето, але оскільки ти могла без любові а тільки по доброті сердечній надавати потім таких серйозних обіцянок цьому Рудольштату зовсім для тебе сторонній людині. Було б дуже погано з твого боку, якби в такий день, як сьогодні, день щасливий і вікопомний коли тобі повернуто волю. І ти обручилася з Богом мистецтва, ти не захотіла дати найменшої обітниці своєму старому професорові і кращому другові. О, так! Кращий друг мій, благодійник, опора моя, батько!» вигукнула консуело, рвучко кидаючись в обійми порпори, що був такий скупий на ласкаві слова, що тільки двічі-тричі в житті відкрито висловив їй свою батьківську любов. «Я можу, без страху та вагань дати вам обітницю, присвятити себе вашому щастю й славі до останнього мого подиху. Моє щастя – це слава, Консуело. Ти ж знаєш, мовив Пурпора, пригортаючи її до свого серця. Іншого я собі не уявляю, адже я не схожий на тих старих німецьких міщан». Чиє щастя полягає лише в тому, щоб мати при собі внучку для набивання їхніх люльок і готування їм солодких пиріжків. Мені, слава Богу, не потрібно ні туфель, ні лікувальних настойок. Коли мені знадобиться тільки це, я не дозволю тобі присвячувати мені свій час. Та й тепер ти занадто ретельно доглядаєш за мною. Ні, ти прекрасно знаєш, не така відданість мені потрібна. Я вимагаю, щоб ти була справжньою великою артисткою. Чи обіцяєш ти мені це? Чи обіцяєш перемагати в собі лінь, не відразу, як і почувала спочатку, обіцяєш відхиляти люб'язності й компліменти кавалерів, які ганяються за акторками? Одні тому, що тішать себе надією перетворити їх на гарних господинь, а помітивши в них протилежні схильності, без церемонії їх кидають, інші тому, що розорені. Але заради задоволення мати карету і гарний стіл, за рахунок своїх найдорожчих половин, ідуть на безчестя, яким у їхньому стані вважається нерівний шлюб. І ще, чи обіцяєш, що не даси запаморочити собі голову якому-небудь тенорку із соковитим голосом і кучерявеньким волоссям на кшталт негідника який може пишатися тільки своїми литками і чий успіх пояснюється тільки нахабністю? Обіцяю, даю вам урочисту обітницю. Відповіла Консуело, добродушно сміючись над повчаннями порпори, завжди мимоволі трохи уїдливими, але до яких вона давно звикла. І навіть більше, додала вона знову серйознішаючи. Признаюся, що поки я живу, вам ніколи не доведеться поскаржитися на мою невдячність. «О, стільки я не прошу!» відповів зіркотою маестро. «Це не під силу людській природі. Коли ти станеш співачкою, відомою всім народам Європи, у тобі прокинуться марнославство, честолюбство, спрага любові. Все, від чого не зміг уберегти себе жоден великий артист. Ти захочеш домогтись успіху за всяку ціну. Ти не домагатимешся його терпляче і не ризикуватимеш ним заради дружби чи культу істинної краси. Ти підкоришся ярму моди, як і всі. У кожному місті співатимеш те, що найбільше подобається, не звертаючи уваги на поганий смак публіки і двору. Коротше кажучи, ти зробиш собі кар'єру і, незважаючи на все, будеш великою, тому що немає іншого способу бути великою для юрби. Тільки б ти не забувала, коли тобі доведеться стати перед судом невеликого кола старих на кшталт мене, що треба добре співати і вибирати достойні твори, тільки б перед великим генделем. І старим бахом ти зробила честь і методу порпори, і собі самій. Ось усе, про що я прошу тебе, ось усе, на що сподіваюся. Ти бачиш, я не такий батько-егоїст, яким без сумніву деякі з твоїх шанувальників мене вважають. Я не жадаю від тебе нічого, що не послугувало б для твого ж успіху і твоєї ж слави. А я зовсім не піклуюся про свою вигоду, відповіла зворушена і засмучена Консуело. Успіх може мимоволі сп'янити мене, але я не в змозі холоднокровно думати про те, щоб усе своє життя поставити в залежність від успіху. Адже в такому разі я начебто своїми руками почала б увінчувати себе лаврами. Я хочу слави для вас, учителю мій. Усупереч вашій недовірі, я хочу вам показати, що тільки для вас. Консуело працює й подорожує. І щоб зараз же переконати вас у тому, що ви її обрехали, вона присягається вам, поза як ви вірите її обітницям, довести все, що зараз говорила. А чим же ти заприсягнешся мені? запитав Порпора з ніжною усмішкою, в якій все-таки проглядала ще недовіра. «Сивим волоссям священної голови Порпори!» відповіла Консуело, обіймаючи і благоговійно цілуючи вчителя в чоло. Бесіду їхню було перервано появою графа Годіца, про яку доповів величезний гайдук. Лакей просячи для свого пана дозволу засвідчити повагу маестро Порпорі та його вихованці. Дивився на Консуело з такою увагою, подивом і замішанням, що навіть здивував її. Однак їй не вдалося пригадати, де вона бачила це добродушне, трохи дивне обличчя. Гра був прийнятий і виклав своє прохання в найбільш вишуканих виразах. Він їде до свого маєтку Росвальд у Моравії і, прагнучи зробити приємне своїй дружині Маргарафині, готує до її приїзду сюрприз у вигляді чудового свята. Через це він пропонує Консуело проспівати три вечори підряд у Росвальді і просить також, щоб Порпора погодився супроводжувати її та допоміг йому в концертів, спектаклів і саренат, якими він збирається пригощати Марк-графиню. Маестро послався на щойно підписаний контракт і зобов'язання бути в призначений день у Берліні. Граф побажав глянути на контракт, а позаяк він завжди прекрасно ставився до порпори. То старий охоче зробив йому цю маленьку приємність і втаємничив в усі подробиці, дозволивши годіцу обговорювати умови контракту, грати роль знавця, давати поради. Після цього граф почав наполягати на своєму проханні, запевняючи, що часу є більше, ніж треба, щоб, виконавши його, потрапити в строк до Берліна. «Ви можете закінчити свої приготування за три дні», заявив він, і вирушити до Берліна через Моравію. Щоправда, це було не зовсім по дорозі, але замість того, щоб повільно рухатися через Чехію, крашу малопорядковану і розорену недавньою війною, маестро зі своєю ученицею могли дуже швидко і зручно доїхати до Росвальда в екіпажі, який графі давав в їхнє розпорядження – Обіцяючи подбати і про підставних коней Причому брав на себе всі дорожні турботи і витрати Граф запропонував їм у такий же спосіб перевести їх із Росвальда до Пардубіц Якби вони побажали спуститися по Ельбі до Дрездена або до Хрудіма, Якби вони вирішили їхати через Прагу Усе, що він пропонував, дійсно, скорочувало часі їхньої подорожі а досить кругленька сума, яку він до цього додав, давала їм можливість іншу частину шляху здійснювати в кращих умовах. І Порпора погодився, незважаючи на злегка незадоволену міну Консуело, яка хотіла відхилити пропозицію. Угода відбулась, і від'їзд було призначено на останній день тижня, коли Годіц, шанобливо поцілувавши руку Консуело, Залишив їх удвох, вона почала дорікати маестру за те, що він так швидко дозволив себе мовити. Хоча й нічого було побоюватися зухвалих витівок графа вона продовжувала ставитися до нього неприязно і вирушала до його маєтку без усякого задоволення. Їй не хотілося розповідати порпорі про пригоду пассау, але вона нагадала йому, його власні глузування з музичної творчості графа «Хіба ви не бачите?» – сказала вона «Що я буду приречена виконувати його музичні твори А вам доведеться із серйозним виглядом диригувати кантатами А мабуть навіть цілими операми його виробництва Так то ви змушуєте мене тримати обітницю вірності культу прекрасного» Годі вже тобі, сміючись відповів Порпора, я зовсім не буду робити це так серйозно, як ти думаєш. Наопаки, я перечуваю задоволення гарненько потішитись і так, що Патрійці Маестро зовсім нічого не запідозрить. Проробляти такі речі серйозним чином перед поважною публікою воїстину було б блюзнірством і ганьбою. Але побавитися дозволено. І артист був би дуже нещасливий, якби, заробляючи собі на хліб, не мав права посміятися нишком над тим, хто дає йому заробіток. До того ж, ти побачиш там свою чарівну принцесу Кульмбахську, яка й справді чарівна. Вона разом із нами посміється над музикою свого віччима хоча їй зовсім не до сміху. Довелося скоритися, почати укладатися, робити необхідні покупки, прощальні візити. Гань був у розпачі, але в цей час несподіване щастя, велика артистична радість звалилася на нього і почасти винагородила, або, вірніше, змусила його відволіктися від прикрості майбутньої розлуки – Виконуючи свою серенаду під вікном чудового міма Бернадоне, знаменитого арлекіна театру біля Карентійської брами, він здивував цього милого і розумного актора, здобувши разом з тим його симпатію. Бернадон – прізвисько популярного у XVIII столітті австрійського актора Фелікса фон Курца. 1717-1784, автора музичних комедій і фарсів, театр біля Карентійської брами, Демократичний Віденський театр, який ставив комедії, балети, комічні та чарівні опери. Йосифа запросили до будинку і почали запитувати ім'я автора щойно виконаного прекрасного. Оригінального Тріо, довідавшись, що це він, подивувалися його юності й таланту і одразу вручили йому лібрето балету Кульгавий біс. Кульгавий біс це комічна опера, Жорсан Помилково називає її балетом. Лібрето цієї опери молодого гайдна, поставленої 1752 року в театрі біля Карентійської брами. Було написане Бернардоном Курцом за мотивами однойменної повісті Лесажа. Партитура опери не збереглась. Гайдн негайно заходився писати до нього музику, що коштувала йому стількох зусиль, що будучи вже вісімдесятилітнім старцем, він не міг згадати про неї без сміху. Консуело намагалася розвіяти його смуток. Раз у раз заговорюючи з ним про бурю, що на настійну вимогу Бернардоне мала викликати в слухачів жах. А Беппо, який зроду не бачив моря, ніяк не міг собі його уявити. Консуела описувала йому бурхливе адріатичне море, наспівувала жалібні стогони хвиль і сміялася разом з ним над ефектами наслідувальної гармонії для посилання якої в театрі розгодують руками блакитні полотна, натягнуті від однієї куліси до іншої. «Слухай», – сказав на розраду Порпора своєму учневі, – «працюйте хоч сто років із кращими інструментами в світі, прекрасно знаючи шум моря й вітру, тобі все-таки не передати божественної гармонії природи». Музика не в змозі цього зробити. Композитор наївно помиляється, передаючи звукові фокуси і ефекти. Музика вище цього. Її галузь – душевні хвилювання. Мета музики – збуджувати ці хвилювання і надихатися ними. Уяви собі переживання людини, що перебуває в полоні шторму. Уяви собі видовище страшне величне, потужне, що загрожує небезпекою. Уяви, що ти музикант, тобто людський голос, людський стогін, жива, тремтлива душа, мечешся, підхоплений цим нещастям, цим сум'яттям, розгубленістю, цими жахами. Передай в звуках свої смертельні муки, і слухачі – Хай там вони які, переживатимуть їх разом з тобою. Їм буде здаватися, що вони бачать море, чують скрип корабля, крики матросів, розпачливий лемент пасажирів. Що сказав би ти про поета, який бажаючи зобразити битву, повідомив би тобі у віршованій формі, що гармата робить бум-бум, а барабан там-там. Це була б Наслідувальна гармонія більш близька до того, що відбувається, ніж зображення величних картин природи. Але це не була поезія. Навіть живопис – це найбільш описове з усіх мистецтв, не є рабським наслідувальним. Дарма намагався б художник зобразити темно-зелене море, чорне грозове небо, розбитий кістяк корабля. Якщо він не зуміє вкласти в це почуття жаху, поезії, всього видовища разом. Картина його вийде безбарвною, хоч буде вона так само яскравою, як вивізка пивниці. Отже, юначе, відчуй сам велике нещастя, і таким шляхом ти змусиш інших відчути його. «Маєстро!» Се ще давав йому свої батьківські настанови, коли до запряженого екіпажа, що стояв у дворі посольства, вже укладали речі. Йосиф уважно слухав повчання вчителя, черпаючи їх, так би мовити, із самого джерела. Але коли консуеловна киці і хутряній шапочці кинулося йому на шию, він зблід, придушив готовий вирватися крик і змозі бачити, як вона сяде в екіпаж, утік і забився в задню кімнатку перукарні Келлера, щоб сховати від усіх свої сльози. Метастазіо полюбив Йосифа, допоміг йому вдосконалитися в італійській мові і своїми добрими порадами та великодушною турботою трохи полегшав юнакові розлуку з порпорою. Але довго ще Йосиф сумував і побивався, перш ніж звикся з відсутністю Консуело. Вона також була засмучена і жалкувала за таким милим, таким вірним другом. Але в міру того, як мандрівники просувалися в глиб моравських гір, до неї знову поверталася мужність, запал і поетична вразливість. Нове сонце сходило над її життям. Звільнена від усяких уз, від усякого владарювання, далекого її мистецтву, вона вважала, що зобов'язана цілком віддатися йому. Порпора, до якого повернулися колишні надії і веселий настрій молодості, захоплював своїм красномовством. І шляхетна дівчина, не перестаючи любити Альберта Йосифа як двох братів, яких вона сподівалася знову знайти царстві Божому. Відчула себе легкою, немовжай, жайворонок, який піднімається з піснею до неба на зорі прекрасного дня. Розділ сотий. Уже на другому перегоні Консуелу пізнала у служникові, що супроводжував її, і, сидячи на козлах, розплачувався із провідниками або розпікав за повільність форейторів, того самого гайдука, що доповів їм про прибуття графа Годіца, коли власник Росфальда приїздив запропонувати їй розважальну поїздку до свого маєтку. Цей високий, міцний хлопець, що все дивився на неї нишком, та, очевидно, бажав і в той же час боявся з нею заговорити – Зрештою, звернув на себе її увагу. Якось уранці консуело снідала на відлюдному постоялому дворі біля підніжжя гір. А Порпора, поки відпочивали коні, пішов прогулятись у надії знайти яку-небудь музичну фразу. Раптово вона повернулася до слуги, що їх супроводжував, коли той подавав їй каву, і суворо й сердито, Притул подивилася на нього, і в гайдука з'явився на обличчі такий жалібний вираз, що вона не могла стриматися від сміху. Квітневе сонце виблискувало на снігу, який ще покривав гори, і наша юна мандрівниця була в чудовому настрої. Ой, лихо, ваша милість, мабуть, не зволить упізнати мене, заговорив нарешті Таємничий Гайдук, я ж завжди впізнав би вашу милість, якби навіть ви були переодягнені в турка або в пруського єфретора, а тим часом бачив то я вашу милість, усього якусь хвилину, за те, в яку хвилину мого життя. І з цими словами він поставив на стіл принесену ним тацю і, наблизившись до консуело, статечно перехрестився. А потім опустився на коліна і поцілував підлогу біля її ніг. а, -а, -а, -а вигукнула Консуело. «Дезертир Карл! Чи не так?» «Так, сеньоро!» – відповів Карл, цілуючи простягнену йому руку. «Принаймні, мені так веліло називати вас, хоча я все-таки не можу розібрати гарненько, хто ви?» Чоловік чи дама. Правда? Чому ж у тебе такі сумніви? Та тому, що бачив вас хлопчиком, а відтоді, хоч і впізнав вас одразу, ви стали настільки схожі на молоденьку дівчину, наскільки раніше були схожими на хлопчика. Але це нічого не значить. Будь таким хочете, ви мені надали допомогу. Яку я ніколи в житті не забуду. Якби наказали ви мені кинутися вниз із цієї вершини, я кинусь, якщо вам це зробить приємність. Мені нічого не треба, милий мій Карле, крім того, щоб ти був щасливий і насолоджувався своєю волею. Ти ж вільний і, гадаю, знову полюбив життя. Вільний. Вільний. Так, мовив Карл, похитуючи головою. Але чи щасливий я поховав мою бідолашну дружину. Очі чуйної Консуело стали вологими, коли вона побачила, як сльози заструменіли по грубих щоках бідолашного Карла. Ах, сказав він, ворушачи рудими вусами, з яких сльози скочувались, як дощ із куща. Вона занадто перемучилася сердега, горе, яке вона пережила, коли мене вдруге відвезли прусаки. Довга подорож пішки, коли вона вже була дуже хвора, потім радість побачення зі мною. Все це підірвало її сили, і вона померла через тиждень після прибуття до Відня, де я її розшукував. А вона, завдяки вашій записці, Знайшла мене за допомогою графа Годіцца. Цей великодушний вельможа послав їй свого доктора і дав грошей, але нічого не допомогло. Вона, розумієте, втомилася жити і вирушила відпочивати на небо. До милосердного Господа Бога. «А твоя дочка?» – запитала Консуело, думаючи навести його на більш утішні думки. «Дочка?» – перепитав він із похмурим, трохи розгубленим виглядом. «Пруський король убив її!» «Як убив? Що ти говориш?» «Та хіба не пруський король убив її матір, заподіявши їй стільки горя?» «Ну от і дочка пішла слідом за матір'ю». З того самого вечора, коли вони бачили, як мене побили до крові, зв'язали і повели вербувальники, а самі залишилися напівмертвими на дорозі, крихітку не переставала трясти лихоманка. Утома і нестаток у дорозі, доконали обох. Коли ви зустріли їх на мосту при в'їзді в якесь австрійське сірце, у них тоді вже два дні різки в роті не було. Ви дали їм грошей, повідомили про мій порятунок. Ви все зробили, щоб їх утішити і вилікувати. Вони розповідали мені. Але було занадто пізно. Після того, як ми зустрілись, їм ставало все гірше і гірше. І саме в той момент, коли ми могли бути щасливі, їх обох віднесли на цвинтар. Не осіла ще земля на могилі моєї дружини, як довелося розкопувати її, щоб опустити туди наше диття. І ось тепер із милості пруського короля Карл один як палець на світі. — Ні, бідолашний мій Карле, ти не всіма покинутий, у тебе залишилися друзі, яким завжди будуть близькі твої нещастя і твоє добре серце. Так, я знаю, є на світі добрі люди, і ви з їх числа. Але що мені тепер потрібно, коли в мене більше немає ні дружини, ні дитини, ні вітчизни? Адже я ніколи не буду почуватися в безпеці на батьківщині». Ці розбійники, які двічі приходили за мною, занадто добре знають мої гори. Залишившись один на світі, я відразу ж став розпитувати, чи немає в нас зараз війни, чи не передбачається вона незабаром. У моїй голові міцно засіла думка боротися проти Прусії, щоб убити якнайбільше прусаків. О. Святий Вінцеслав, покровитель Чехії, вже направив би мою руку, і я впевнений, що жодна куля, вилетівши з моєї рушниці, не пропала б марно. Я говорив собі, либонь Бог допоможе мені зустріти в якій-небудь у пруського короля, і тоді, навіть якщо він буде закований в панцир, як сам архангел Михаїл, навіть якщо доведеться мені гнатися за ним, як собаці по сілі вовка. Але я довідався, що мир установився надовго, і тоді мені все обридло, і я вирушив до його ясновельможності графа Годіца, щоб подякувати йому і попросити не клопотатися за мене перед імператрицею як він мав намір зробити. Я хотів було покінчити з собою, але граб був так добрий до мене, а принцеса Кульмбакська, його пасербиця, який він по секрету розповів усю мою історію, наговорила мені стільки прекрасних слів відносно обов'язку християнина, що я вирішив жити і пішов до них на службу. Де, по правді сказати, мене занадто добре годують і занадто добре обходяться зі мною, за те незначне, що мені доводиться робити. А тепер скажи мені, дорогі Карле, як міг ти мене пізнати? запитала Консуела, витираючи очі. Так ви ж приїздили один раз співати до моєї нової хазяйки, Марк Графині. Я бачив, як ви пройшли в білому, і відразу ж упізнав вас, хоч ви й перетворилися на панянку. Бачите, я не дуже-то добре пам'ятаю місця, по яких проходив, імена людей, із якими зустрічався, а от обличчя ніколи не забуваю. Я тільки хотів було перехреститись, як побачив, що за вами йде молодик. Я пізнав у ньому Йосифа, але замість того, щоб бути вашим хазяїном, яким я бачив його у хвилину свого звільнення, адже тоді малий був одягнений краще за вас, він перетворився на вашого слугу і залишився у передпокої. Він не впізнав мене, а оскільки пан граф заборонив мені хоч одним словом обмовитися будь-кому про те, що зі мною трапилось. Я так ніколи не довідався і не запитував, чому. Я не заговорив із предобрим Йосифом, хоча мені й дуже хотілося кинутися йому на шию. Майже зараз же він пішов до іншої кімнати. Мені ж було наказано залишатися в тій, де я перебував. А гарний слуга виконає те, що йому звелено. Але коли всі роз'їхалися... Камердинер його ясновельможності, що користується його повною довірою, сказав мені. «Карле, ти не розмовляв із цим маленьким лакеєм Порпори, хоча й пізнав його. І добре зробив. Пан граф буде тобою задоволений. Що стосується панянки, що співала сьогодні? О, я її теж упізнав, вигукнув я». І теж нічого не сказав. Ну, і знову таки ти добре вчинив, додав камердинер. Пан граф не хоче, аби знали, що вона їздила з ним у пасау». Це мене не стосується, заперечив я. Але тебе ж можу я запитати, як визволила вона мене з рук прусаків. Тоді Генріх, а він же там був, розповів мені. Як усе сталося, як ви бігли за каретою пана графа, і як коли вам нічого було вже боятися за самих себе, наполягали на тому, щоб він звільнив мене. Ви також дещо говорили про це моїй бідолашній дружині, а вона передала мені: "Умираючи, дружина благословляла вас, припоручала вас Богові, ці бідолашні діти". Сказала вона, на вигляд, такі ж нещасні, як і ми, віддали мені все, що мали, і плакали так, начебто моїм рідні. Ну, і от, коли я побачив, що Йосиф служить у вас, і мені було доручено віднести йому гроші від його ясновельможності, у якого він якось увечері грав на скрипці, я вклав у конверт кілька дукатів. Перші Зароблені мною в цьому будинку Він не довідався про це Та й мене не впізнав Але якщо ми повернемося до Відня Я зроблю так, щоб він ніколи не бідував Поки я заробляю Йосиф більше не служить у мене Мій милий Карле Він мій друг І тепер уже не бідує Він музикант І легко буде заробляти собі на життя не обділяже себе заради нього. Що стосується вас, сеньоро, то я так мало можу зробити, щоб довести вам свою вдячність. Адже ви, кажуть, велика акторка. Але майте на увазі, якщо коли-небудь вам знадобиться служник, а ви не матимете змоги йому платити, зверніться до Карла і розраховуйте на нього. Він буде служити вам даром і для нього буде щастям, що він може працювати на вас. Ти вже досить заплатив мені своєю вдячністю, а твоєї самовідданості мені не треба. От і пан Порпора повернувся. Пам'ятайте, сеньоро, я маю честь вас знати тільки як служник, наданий у ваше розпорядження моїм хазяїном. Наступного дня наші мандрівники, піднявшись рано вранці, не без труднощів, дісталися до полудня замку Росвальд. Він був розташований високо на схилі найкрасивішої гір у Моравії і так добре захищений від холодних вітрів, що тут уже відчувалася весна, у той час як навколо, за півмилі від замку, панувала ще зима. Хоча погода на той час і стояла прекрасна, Дороги були ще дуже мало придатні для їзди, але графа Годідса ніщо не могло зупинити, і неможливе було для нього жартом. Він уже прибув і розпорядився, щоб сотня грабарів вирівняла дорогу, якою наступного дня мав проїхати величний поїзд його шляхетної дружини. Може, він виявив би себе більш уважним і дбайливим чоловіком поїхавши разом з нею, але головна суть полягала зовсім не в тому, щоб вона по дорозі не зламала собі ноги і руки, а в тому, щоб улаштувати свято на її честь. Жива чи мертва, вступаючи в володіння Росвальським палацом, вона мала зустріти пишний прийом і не менш пишні звеселяння. Не встигли перевдягтися наші мандрівники, як граф наказав подати їм розкішний обід у гроті, оздобленому мохом і мушлями, де велика піч, схована між штучних скель, поширювала приємну теплоту. На перший погляд, це місце здалося Консуело чарівним. Краєвид, що відкривався із грота, був дійсно чудовий. Природа нічого не пошкодувала для Росвальта. Круті мальовничі гори, вічно зелені ліси, численні джерела, чудовий пейзаж, неосяжні луги. Всього цього з комфортабельним замком на додачу було зовсім досить, аби вийшла ідеальна заміська резиденція. Та незабаром консуело помітила, якими вигадливими витівками граф ухитрився спотворити божественну природу. Грод був би чарівний, якби його не псували вікна, що робили його схожим на неоковирну їдальню. Оскільки козоли з тиберійська ледь починали випускати бруньки, двері віконні рами були повиті штучним листями-квітами, і це створювало претензійний несмак серед мушель і сталактитів, що трохи постраждали від зимових холодів. Проглядали штукатурка й замазка, за допомогою яких вони були вправлені в скелі, а від жару грубки, що випаровувала залишки вологі зі зводу, вона капала на голови гостей у вигляді брудного, нездорового дощу. Але граф начебто й не зауважував цього. Порпору це дратувало, і він двічі тричі брав капелюх, не наважуючись, одначе, попри велике бажання насунути його на голову. Особливо боявся він, щоб Консуело не застудилась і квапився покінчити з їжею, мотивуючи свою поспішність тим, що згорає від нетерпіння познайомитися з творами, якими він має диригувати наступного дня. «Про що ви так турбуєтесь, дорогі маестро?» сказав йому граф «Великий любитель попоїсти» і охочий нескінченно розповідати, як він замовив і придбав ті або інші розкішні і рідкісні предмети своєї сервіровки. Таким майстерним і досвідченим музикантам, як ви, потрібно не більше півгодини, щоб увійти в курс справи. Музика моя, проста і природна, я не належу до тих композиторів-педантів, які прагнуть вразити вас. Складними, вигадливими гармонійними сполученнями. У селі потрібна проста музика, пасторальна. Я шанувальник тільки природних і легких пісень. Вони досмакують Марк Графині. Побачите, все піде як по маслу. Притому ми не втрачаємо часу. Поки ми снідаємо, мій дворецький... Підготовляє все відповідно до моїх наказів. Хористи будуть на місці, і всі музиканти – на своєму посту. В той час, як його ясновельможність говорив, йому доповіли, що два іноземні офіцери, що подорожують у тутешніх місцях, просять дозволу війти і привітати графа, бажаючи дістати від нього дозвіл оглянути палац і сади Росвальда. Граф звик. До таких відвідин і ніщо не могло йому зробити більшої приємності, як самому служити, ці сероне, провідником, допитливим відвідувачам, показуючи їм принадності своєї резиденції. Нехай відуть, ласкаво просимо. вигукнув він. Поставте прибори і проведіть їх сюди. Через кілька хвилин увійшли два офіцери. На них була пруська форма, той, що йшов першим і був моби ширмою, за якою, здавалося, намагався сховатися його товариш. Був невеликого зросту і з доволі похмурим обличчям. Його довгий, товстий ніс, позбавлений шляхетності, ще більше підкреслював некрасивий, запалий рот і майже цілковиту відсутність підборіддя. Деяка сутилуватість, Надавала старечого вигляду його фігурі, затягнутій у незграбний форманий мундир, придуманий Фрідріхом. А тим часом чоловікові цьому було ніяк не більше сорока років. У нього була дуже смілива хода, а коли він зняв потворний капелюх, що закривав обличчя до самого носа, відкрилось велике розумне чоло мислителя, рухливі брови. І дивно ясні і живі очі, погляд цих очей перетворював його, як сонячні промені, що забарвлюють і надають краси найпохмурішим, прозаїчним ландшафтам. Здавалося, він виростав на цілу голову, коли блискали очі на його безкровному, виснаженому і неспокійному обличчі. Граф Годіс зустрів гостей скоріше сердечно. Ніж не втрачаючи часу на просторікуваті вітання, звелів поставити два прибори і почав з істинно патріархальною добродушністю пригощати їх найсмачнішими стравами. Годіц був предобрим чоловіком, і марнославство не тільки не розбещувало його серця, але навіть сприяло розвитку в ньому таких якостей, як довірливість, і великодушність. Рабство панувало ще у володіннях Росвальда, і всі чудеса його було створено без особливих витрат, обручною працею і панщиною. Але він прикрашав ярмо своїх рабів квітами і ласощами. Він змушував їх забувати про необхідне, у надлишку роздаючи мішурні подачки. І переконаний в тому, що тільки в задоволенні щастя так звеселяв їх, що вони й гадки не мали про волю. Пруський офіцер, по суті, він був один, тому що інший, мов би, являв собою тільки його тінь. Спочатку начебто був здивований, навіть трохи шокований без графа. Він опустив на себе стриману чемність. Але тут граф сказав, «Пане капітане, Прошу вас відкинути всяку ніяковість і почуватися, як удома. Я знаю, що в армії Фрідріха Великого ви привчені до суворої дисципліни і визнаю її пречудовою на своєму місці, але тут ви в селі. А якщо в селі не веселитися, до чого ж і приїздити сюди? Я бачу, ви люди виховані, з гарними манерами, як офіцери пруського короля. Ви безсумнівно виявили великі знання у військових науках і проявили самовіддану хоробрість. І я вважаю, що ви робите честь моєму дому своїм перебуванням у ньому. Прошу вас без церемоній мати його в своєму розпорядженні і залишатися доти, поки вам буде приємно. Офіцер, як розумна людина, відразу ж зрозумів його. У тому ж Тоні, подякувавши господарю, наліг на шампанське. Одначе це ні на йоту не змусило його втратити холоднокровність і не перешкодило оцінити чудовий паштет, щодо якого він пустився в гастрономічні просторікування, що не викликали Консуело досить помірної в їжі, високої думки про нього. Але її вразив, хоча й не зачарував його вогненний погляд, вона відчула в ньому щось зарозуміле, допитливе, недовірливе, що було їй не до душі. Під час сніданку офіцер повідомив графу, що його ім'я – барон фон Кройц. Він – роженець Сілезії, куди його послано придбати коней для кавалерії. Потрапивши до Нейса, він не міг протистояти бажанню подивитися сади, які так вихваляють, і палац Росвальда. От чому він перебрався вранці через кордон. Причому і тут, користуючись із нагоди, закупив деяку кількість коней. Він навіть висловив бажання оглянути стані, якщо в графа є коні для продажу. Подорожує він верхи і ввечері їде назад. Цього я не допущу, сказав граф. У цю хвилину в мене немає коней на продаж. Мені самому їх не вистачає для вдосконалень, задуманих мною в моїх садах, але мені хотілося б якомога довше пробути в вашому товаристві. Коли ми приїхали сюди, то довідалися, що ви з години на годину чекаєте графиню Кодіц. Нам не хотілося б бути для вас тягарем, і почувши про її наближення, ми негайно ж зникнемо. Я тільки завтра чекаю марк відповів граф, вона прибуде сюди з дочкою своєю, принцесою Кульмбахською. Вам, певно, відомо, добродії, що я мав честь укласти благородний шлюб із марк вдовою Байрицькою. Трохи різко перебив його барон фон Кройц, здавалося, менш осліплений цим титулом, аніж очікував граф. «Вона тітка пруського короля», – з деякою пихатістю мовив годіц. «Так, так, я знаю», – відповів пруський офіцер, беручи велику понюшку тютюну. «І оскільки графиня надзвичайно мила і люб'язна дама», – продовжував граф, – «то я не сумніваюся, що вона буде безмежно рада». Зустріти і почастувати хоробрий слух короля Свого іменитого племінника Ми були б дуже зворушені Такою великою честю Сказав посміхаючись барон Але ми не маємо часу цим скористатися Обов'язок настійливо закликає нас нести службу І ми сьогодні ж розпрощаємося з вашою ясновельможністю А поки ми були б щасливі помилуватися вашим прекрасним маєтком. У нашого володаря короля немає жодної резиденції, що могла б з ним зрівнятися. Цей комплімент повернув Брусакові прихильність моравського вельможі. Коли встали за столу, Форпора більше зацікавлена репетицією, ніж прогулянкою. хотів було від неї ухилитися. Ні, ні, наполягав грав «І прогулянка, і репетиція, все відбудеться одночасно. Ось побачите, маестро!» Граф запропонував руку Консуело, і, проходячи з нею вперед, сказав, «Вибачте, добродії, що я заволодів єдиною присутньою серед нас у цю хвилину дамою. Це вже право господаря. Будьте ласкаві йти за мною, я буду вашим провідником». Насмілюсь вас запитати, пане, сказав барон Кройц, уперше звертаючись до Пурпори. Хто ця мила дама? Я, пане, італієць, відповів Пурпора, що був не в настрої. Я погано розумію німецьку мову і ще менше французьку. Барон щодо тепер говорив із графом по-французькому, відповідно до звичаю того часу, що існував між людьми світського товариства, повторив своє питання по італійському. Ця мила дама, яка не промовила у вашій присутності жодного слова не маркграфиня, не графиня вдова, не княгиня і не баронеса, сухо відповів Пурпора. Вона італійська співачка, не позбавлена таланту. Тим цікавіше мені з нею познайомитися і довідатися її ім'я. Це Порпоріна, моя учениця, відповів Порпора. Я чув, що вона дуже талановита особа, зауважу Прусак. Її з нетерпінням очікують у Берліні. Позаяк це ваша учениця? Виходить, я маю честь говорити, зі знаменитим Порпорою. «До ваших послуг!» – короткомовив Порпора, насуваючи на голову капелюха, що його він трохи підняв у відповідь на глибокий уклін барона фон Кройца. Барон, бачачи, до чого не товариський старий, пропустив його вперед, а сам пішов за ним у супроводі лейтенанта, що рухався позаду. Порпора, у якого немови на потилиці були очі – якимось чином побачив, що обоє сміються, поглядаючи на нього і говорячи про нього своєю мовою. Це ще менше налаштувало маестро на їхню користь, і він не обдарував їх жодним поглядом за весь час прогулянки. Розділ 101 Вся компанія зійшла по невеликому, але досить крутому спуску до річки, що раніше являла собою гарний потік, чистий і бурхливий, але позаяк треба було зробити її судноплавною, її русло вирівняли, акуратно зрізали береги і скаламутили прозору воду. Робітники й тепер були зайняті очищенням річки від величезних каменів, звалених у неї зимовою негодою, що надавали їй, і ще деякої мальовничості, але й їх поспішали видалити. Тут компанія очікувала гондола, справжня гондола, виписана графом із Венеції, що змусила забитися серце Консуело, нагадавши стільки милого і так багато гіркого. Усі розмістилися в гондолі і відчалили. Гондольєри були також справжні венеціанці – що розмовляли своєю рідною говіркою. Їх виписали разом із гондолою, як у наші дні виписують негрів при жирафі. Граф Годіц, який багато подорожував, уявляв, що знає всі мови, але хоч як самовпевнено, хоч як голосно і виразно віддавав він накази своїм гондольєрам. Ті насилу силу зрозуміли б їх, якби Консуело не перекладала. Їм звелено було проспівати вірші Тасо, але бідолахи, що схрипли від снігів півночі, відірвані від своєї батьківщини, показали просакам досить жалюгідний зразок свого мистецтва. Консуело довелося підказувати їм кожну строфу, і вона обіцяла своїм землякам прорепетирувати з ними ті уривки, які наступного дня належало їм виконати перед Марк -графинею. Після 15 хвилинного плавання, подолавши за цей час відстань, яку можна було пройти за три хвилини, якби бідолашному, збитому з дороги потоку, не влаштували тисячу зрадницьких вигінів, подорожани дійшли до відкритого моря. То був досить великий басейн, куди гондола пробралася крізь кущіки парисів і ялин, і де, надусяке сподівання, було дійсно досить красиво, однак милуватися цим краєвидом не довелося. Треба було перейти на крихідний кораблик, який мав усе – щогли, вітрила, канати. Це була чудова модель корабля, оснащеного за всіма правилами, але він ледве не пішов на дно через занадто велику кількість матросів і пасажирів. Форпора дуже замерз ми були вологі, хоча граф, що прибув напередодні, зробив ретельний огляд флоту. Суденце, очевидно, давало течу. Усім було не по собі. Виняток становила тільки консуело, яку починало тішити не на жарт, на віженство хазяїна. І граф, який завдяки щасливому своєму характеру ніколи не надавав значення маленьким неприємностям що супроводжували його звеселяння. Флот, який відповідав адміральському судну, ставши під його команду, почав проробляти різні маневри, якими грав озброєний рупором і стоячи на кормі, керував найсерйознішим чином, при дратувався, коли справа йшла не так, як йому хотілося, і відразу примушував повторювати все спочатку. Потім усі судна, Рушили вперед під звуки духових інструментів, які страшенно фальшивили, і це остаточно вивело з себе порпору. Ну нехай уже і так, змушувати нас мерзнути і застужуватися. Бурчав він крізь зуби, але настільки терзати нам вуха, це занадто. Курс на пелопонез, віддав команду граф і весь флот пішов до берега, сіяного крихітними будівлями на зразок грецьких храмів і стародавніх гробниць. Увійшли до маленької бухточки, схованої в скелях, і за десять кроків від берега були зустрінуті залпом з рушниць. Двоє матросів упали при цьому, як неживі на палубу, а маленький, дуже проворний юнга, що сидів високо на канатах, Голосно скрикнувши, спустився або, скоріше, спритно зісковзнув на палубу і почав по ній качатися, волаючи, що він поранений, і закриваючи руками голову, в яку нібито влучила куля. «Зараз», – сказав граф Консуело, – «ви мені знадобитеся для маленької репетиції, яку я хочу провести зі своїм екіпажем». Будьте ласкаві на хвилину зобразити Марк графиню і накажіть цьому вмираючому юнаку, так само, як і тим двом убитим, які, до речі, сказати, просто по-дурному впали, підвестися, моментально видужати, узятися до зброї і захищати її високість від зухвалих піратів, які засіли от там. Консуело негайно ж погодилася взяти на себе роль марк і зіграла її з набагато більшою шляхетністю і грацією, ніж зробила б це сама пані Годіц. Убитію, умираючи, підвелись і, стоячи на колінах, поцілували їй руку. Відразу їм було наказано графом не доторкатися насправді своїми губами васалів до благородної руки її високості, а цілувати власну руку, роблячи вигляд, що наближають губи до її руки. Потім, убиті й умираючи, кинулися до зброї, виявляючи при цьому бурхливий ентузіазм. Маленький блазень, який зображував юнгу, видряпався, мов кішка, назад на щоглу, і вистрілив із легкого карабіна по бухті піратів. Флот зімкнувся. Навколо нової Клеопатри і маленькі гармати вчинили страшенний шум. Навколо нової Клеопатри це мається на увазі морська битва при акції 2 вересня 31 року до нашої ери, в якій цариця Клеопатра командувала єгипетським флотом. Граф, боячись злякати Консуело, попередив її, і вона не була введена в оману, коли почалася ця безглузда комедія. Але прусські офіцери, стосовно яких він не визнав за потрібне виявити таку ж люб'язність, бачачи, як після перших пострілів упали два чоловіки, бліднучи, притислися один до одного. Той, що все мовчав, здавалося, дуже злякався за свого капітана, чиє сум'яття, також не залишилось непоміченим, спокійною, спостережливою консуело. Одначе не переляк відбився на обличчі капітана, а навпаки, обурення, навіть, мабуть, гнів, начебто цей жарт образив його особисто, здався образливим для його гідності прусака й офіцера. Годіс не звернув на це ніякої уваги, а коли спалахнув бій. Обоє офіцери вже голосно реготали і, якнайкраще, поставилися до потіхи. Вони навіть самі взялися за шпаги і, фехтуючи, моби взяли участь у цій сцені. Пірати, одягнені греками, озброєні великими мушкетами-пістолетами, зарядженими порохом, вийшовши на своїх легких човнах із-за красивих маленьких рифів, боролись, як леви. Їм дали можливість кинутися на бордаж, і тут їх усіх перебили, щоб добра марк мала задоволення їх воскресити. Єдина жорстокість, виявлена при цьому, полягала в тому, що деяких із піратів було скинуто в воду. Вода в басейні була надзвичайно холодна, і Консуело пожаліла було їх, але негайно ж побачила що це робить їм приємність, і вони навіть хвастають перед товаришами-горянами своїм умінням плавати. Коли флот, очолюваний Клеопатрою, бо корабель, на який мала ступити Марк-графиня, справді носив це славетне ім'я, переміг, він, звичайно, повів у полон флот піратів і під звуки переможної музики, на думку Порпори, придатної тільки для похорону диявола, вирушив оглядати береги Греції. Потім підійшли до невідомого острова, де виднілися землянки та екзотичні дерева, що прекрасно акліматизувались або були майстерно зроблені. У цьому важко було розібратися. До того справжнє підроблене на кожному кросі змішувалось одне з одним. Біля берега острова були пришвартовані піроги Тубільці кинулися в них Із неймовірно дикими криками І попливли назустріч флоту Вони везли Дикі квіти й плоди Щойно зрізані в теплицях Графської резиденції Дикуни були скуйовджені Татуйовані, кучеряві Схожі більше на чортіва Ніж на людей Костюми їхні були Не дуже то витримані Одні з дикунів були прикрашені пір'ям, як перуанці, інші – закутані в хутра, як ескімоси. Але цьому не надавалося значення, аби тільки вони були як найпотворнішими і як найрозшарпнішими, щоб їх можна було вважати щонайменше залюдожерів. Усі ці добрі люди страшенно кривлялись, а їхній проводир – велетень із приклеєною бородою до пояса, Виступав із промовою, яку склав сам граф Годіц. То було сполучення якихось хріпких і шиплячих складів, розташованих аби як, щоб зобразити хімерну варварську говірку. Граф, змусивши проводиря вимовити свою тираду без помилки, узявся сам перекласти цю чудову промову консуело, яка все ще грала роль Марк Графині. До появи дружини графа. Ось про що йдеться пані, почав граф, наслідуючи вітання короля дикунів. Це плем'я людожерів, у них у звичаї поїдати всіх іноплемінників, які висадилися на їхній острів, але це плем'я таке захоплене і скорене вашою чарівною красою, що складає до ніг ваших свою жорстокість і пропонує вам бути королевою цих невідомих земель. Звольте ступити на них без страху, і хоча вони народючі не і необроблені, проте квіти цивілізації незабаром зацвітуть під вашими стопами. Причалили до берега під й танці юних дикунок, опудала набиті соломою, що зображували небачених і лютих звірів, за допомогою правлених у них пружин раптом схилили коліна, вітаючи появу консуелу на острові. Потім нещодавно посаджені дерева й кущі повалили, смикнувши за мотузки. Скелі з картону обвалились і з'явилися будиночки, прибрані квітами і листям. Пастушки, що гнали справжні череди, угодіться їх вистачало. Селяни хоча й одягнені за останньою модою оперного театру, але досить неохані зблизька. Навіть приручені козулі і лані з'явилися виявити підданські почуття новій володарці і привітати її. «Завтра вам доведеться грати перед її високістю», звернувся граф до Консуело. «Вам буде доставлено костюм поганської богині. Весь у квітах?» І стрічках, і ви будете ось у цій печері. Маркграфиня віде сюди, і ви їй проспіваєте кантату. Вона у мене в кишені, у якій висловлено думку, що ви поступаєтеся маркграфині своїми божественними правами, бо там, де вона дозволить з'явитися, може бути лише одна богиня. Подивимося кантату, мовила консуело, беручи з рук графа його твір. Їй неважко було прочитати і проспівати з аркуша наївну нав'язлу в зубах мелодію, де слова й музика цілком відповідали одне одному. Залишалося тільки вивчити їх на пам'ять. Дві скрипки, арфа та флейта, заховані в глибині печери, акомпонували їй безвладно. Фурпора змусив їх повторити. Через яких-небудь чверть години все владналося. Не тільки цю роль мала виконувати на святі Консуело, і не єдиною була ця кантата в кишені графа Годіца. На щастя, твори його були короткі, не можна було стомлювати Марк-графиню занадто великою дозою музики. Кораблі, що стояли біля острова Дикунів, знову підняли вітрила і тепер причалили до китайського берега. Вежі – що здавалися порцеляновими, альтанки, сади карликових дерев, містки, джонки і чайні плантації. Учені мандарини, досить добре костюмовані, з'явилися привітати Марк графиню китайською мовою, а Консуело, переодягнувшись під час переходу в трюмі одного з кораблів дружиною мандарина, проспівала куплети китайською мовою також складені графом Годіцем у властивому йому стилі «Пінг-панг-тіонг, хі-ханг-хонг». Пісенька, завдяки скороченням властивим цій дивній мові, мала означати таке «Прекрасна Марк-графини, велика принцеса, кумира всіх сердець, пануйте вічно над вашим щасливим чоловіком і над вашою радісною, Росвальською імперією Моравії. Залишаючи Китай, гості розмістилися в розкішних паланкінах, і на плечах китайських рабів і дикунів піднялися на вершину невеликої гори, де виявилося місто Ліліпутів. Будинки, ліси, озера, гори, все доходило тільки до колін або дощі колодки людини. І треба було нагнутися, щоб побачити всередині будинків меблі та господарське начиння, що за величиною відповідало всьому іншому. На міській площі під звуки сопілочок, варганів і бубнів танцювали маріонетки. Люди, що маніпулювали маріонетками і виконували музику ліліпутів, були сховані під землею у спеціально для цього викопаних підвалах. Спустившись із гори ліліпутів, грав годіс і його гості опинилися на невеликому пустирі розміром з якусь сотню кроків, захарашеному величезними скелями та могутніми деревами, їм дозволяли мати свій природний зріст. Це було єдине місце, яке граф не зіпсував і не спотворив. Він задовольнився тим, що залишив його таким, яким знайшов. «Довго!» Сушив я собі голову над тим, як використати цю глибоку щелину, повідав він своїм гостям. І все ж не міг придумати, яким способом позбутися величезних скель і яку форму надати цим чудовим, але беззладно розкиданим деревам. Раптом мене осяяла думка охрестити це місце пустелею, хаосом. Я уявив собі, який вийде ефектний контраст, коли, відійшовши від цих жахів природи, потрапиш у розкішний, у прекрасному стані квітник. Щоб доповнити ілюзію, я вам зараз покажу щось дуже цікаве. І з цими словами грав зайшов на величезну скелю, що піднімалася біля доріжки. Не можна ж було справді не провести в страшній пустелі хоч би однієї гладенької, посипаної піском доріжки. І консуела опинилася біля входу в обитель пустельника, висічену в скелі, над якою піднімався грубо обтесаний дерев'яний хрест. Звідти вийшов пустельник, то був добродушний селянин, чия підробна довга сива борода погано гармоніювала з молодим обличчям яке сяяло рум'янцем юності. Він виголосив прекрасну проповідь. Неправильні вирази відразу поправлялися графом, дав своє благословення і підніс консуело коріння і молока в дерев'яній мисці. «Я вважаю, що пустельник занадто юний», зауважив барон фон Кройц. «Ви могли б, мабуть, помістити сюди». Справжнього старця. Це не сподобалося б Марк графині, простодушно пояснив граф Годіц. Вона досить справедливо вважає, що старість приносить мало веселощів і на святах треба бачити тільки молодих акторів. Порятуючи читачів від подальшої прогулянки, не було б кінця, якби я заходилась описувати різні країни, жертовники друїдів, індійські пагоди, криті дороги й канали, незаймані ліси, підземелля, де можна було бачити висічене на скелях зображення містерії страстей Господніх, штучні печери з бальними залами, Єлисейські поля. Єлисейські поля – те ж саме, що Елізіум, уперше згадується в Одіссеї. Могили, водоспади, серенади, хороводи на яд, і шість тисяч фонтанів, які, як згодом розповідав Порпора, він мусив переварити. Були тут іще тисячі інших принадностей, про які докладно і захватом передають нам мемуари того часу. Приміром, на Півтемний Брод, куди можна було проникнути, лише розбігшись. У глибині його розташоване було дзеркало – що відбиваючи півмороку ваш власний образ, неминуче, мало б страшенно лякати вас. Монастир, де під страхом довічного ув'язнення вас зобов'язували заприсягтись у вічній покірності й у вічному обожнюванні марк -графині. дерево, з якого завдяки захованому в гілках насосу лилося на вас чорнило, кров або рожева вода, залежно від того, Хотіли вас ушанувати чи познущатися з вас словом, маса чарівного, таємничого, дотепного, незрозумілого, а головне варто оскажених грошей, усього, що Пурпура мав зухвалість вважати нестерпним, ідіотським, обурливим, тільки ніч поклала крайці цій прогулянці навколо світу, під час якої гості то верхи, то вкритих ножах. На ослах, у каретах або в човнах відмахали добрі три милі. Звичні до холодої томи пруські офіцери хоч і посміювалися над дитячими забавами і сюрпризами Росвальда, одначе не були так вражені сміховинною стороною цієї чудесної резиденції, як Консуело. Дитя природи, вона народилася серед полів, звикла відтоді, як у неї розкрились очі. Дивитися на все створене Богом, не в лорнет і не крізь газове покривало, а Барон фон Кройц – не новачок в аристократичному товаристві, що звикло до розкішного оздоблення і модних прикрас. Усе-таки був людиною свого кола і свого часу. Він не почував відрази ні до гротів, ні до відлюдних альтанок у парку, ні до статуй. Загалом барон розважався з превеликою благодушністю, сміявся й жартував, і коли його супутник, заходячи до їдальні, шанобливо висловив йому співчуття з приводу того, що довелося понудьгувати під час нестерпної прогулянки, заперечив йому: нудьгувати? Мені? Та ні трошки. Я рухався, нагуляв собі апетит, надивився на тисячу безумств. «Відпочив от серйозних справ!» «Ні, ні, я не згаяв часу!» Усі були вкрай здивовані, побачивши в їдальні лише стірці, що стояли навколо порожнього місця. Граф попросив своїх гостей сісти і наказав лакеям подавати. «От біда! Ваша ясновельможносте!» заявив лакей, якому належало відповідати. У нас не було нічого достойного запропонувати такому поважному товариству, і ми навіть не накрили на стіл. Оце так, вигукнув господар із награною лютістю і, помовчавши трохи, додав. Ну гаразд, якщо люди відмовляють нам у вечері, волаю до пекла і вимагаю, щоб Плутон надіслав вечерю гідно моїх гостей. Сказавши це, він тричі постукав об підлогу, і підлога негайно ковзнула в пазах, розсунулась, а в отворі показалось ароматне полум'я. Потім під звуки веселої і хімерної музики, під ліктями гостей, з'явився розкішно сервірований стіл. Непогано, мовив граф піднявши скатертину і звертаючись до когось. «Одне тільки мене дуже дивує, адже панові Плутону відомо, що в моєму будинку немає навіть води, а тим часом він не прислав жодного графина». «Графе годіць!» відповів із глибини хрипкий голос. «Цілком достойний пекла! Вода – велика рідкість у пеклі!» Тому що всі наші ріки пересохли відтоді, як очі її високості Марграфині запалили пристрастю самі надра землі. Проте, якщо ви вимагаєте води, ми пошлемо одну з Данаїд на берег Стіксу. Може, вона знайде там воду? Данаїди – це дочки Аргоського царя Даная, що убили за наказом батька своїх чоловіків і були приречені після смерті вічно наповнювати водою бездонну бочку. Нехай поквапиться, а головне дайте їй бочку без пробоїн. І відразу ж із прекрасної яшмової чаші, що стояла посеред столу, забив фонтан джерельної води, що протягом усієї вечері, Розсипався снопом діамантів, які загорялися, відбиваючи безлій свічок. Столовий сервіс був шедевром розкоші і несмаку, а вода з тіксу і пекельна вечеря стали графові приводом для нескінченної і недотепної гри слів, усяких натяків і нісенітної балаканини. Але все прощалося йому. Заради його наївної легковажності. Смачна ситна вечеря, подана юними сатирами і більш або менш гарненькими німфами, спричинила веселий настрій барона фон Кройца. Однак він не звертав майже ніякої уваги на красивих рабинь господаря Бенкету. Бідолашні селянки були одночасно покоївками, коханками, хористками і акторками свого пана. Він був Їхнім викладачем гарних рухів, танців, співу та декламації, Консуело ще в Пасау бачила приклад того, як узагалі він поводився з ними. І пригадуючи, яку славну долю обіцяв він їй тоді, вона дивувалася шанобливі невимушеності, з якою він обходився з нею тепер, не виявляючи ні подиву, ні сорому за свій колишній промах. Консуело прекрасно знала, що наступного дня, з появою Марк-графині все буде інакше вона обідатиме з учителем у своїй кімнаті і не вдостоїться честі бути допущеною до столу її високості, але це ані трошки не бентежило її. Однак вона навіть не підозрювала, що вечеря з особою незмірно більш високою, і особа ця. Ні за що в світі не побажає вечеряти наступного дня з Марк-графиною, а ця обставина дуже побавила б її в ту хвилину. Барон фон Кройц, який посміхався досить холодно, бачачи доморослих німф, виявив трохи більше уваги Консуело після того, як, змусивши її перервати мовчання, викликав на розмову про музику. Він був освіченим, майже пристрасним шанувальником цього чудового мистецтва і говорив про нього з великим розумінням, що разом з вечерею, смачними стравами і теплом, що наповнювало кімнати, благотворно подіяло на похмурий настрій порпори. Було б бажано, сказав маестро баронові, перед тим поштиво похваливши його твори, не називаючи його на ім'я щоб король, якого ми постараємося розважити, виявився таким же гарним сінителем, як ви. Запевняють, відповів барон, що мій король досить досвідчений у цій галузі, істинний аматор мистецтв. Чи це так, пане бароне? Запитав маестро, що взагалі не міг не суперечити всім і всьому. Я не дуже тішу себе цією надією. Королі перші у всіх галузях знання, на думку своїх підданих. Але часто трапляється, що піддані знають набагато більше, ніж вони. У військовій справі, так само як і в інженерній і в науках, пруський король розуміється більше за кожного з нас, гаряче зауважив лейтенант. А що стосується музики, безсумнівно, то ви зовсім нічого про це не знаєте. Як і я, сухо перебив його капітан Кройц, маестро Порпора щодо цього може покладатися тільки на самого себе. А мені в сфері музики королівське достоїнство ніколи не вселяло особливої довіри, знову заговорив маестро. «І коли я мав честь давати уроки можновладній принцесі Саксонській, їй, так само, як і усякому іншому, я не прощав жодної фальшивої ноти». «Як?» – сказав барон, іронічно дивлячись на свого супутника. «Невже і вінценосці беруть колонебудь фальшиві ноти?» «Так само, як і прості смертні пане». Відповів Порпора. Однак мушу визнати, що можновладна принцеса виявила великі здібності і дуже скоро перестала фальшивити, позаймавшись зі мною. Так виходить, ви простили б деякі фальшиві ноти нашому Фріцу, якби він насмілився взяти їх при вас. За умови, щоб він виправився згодом. Але ж, «Нагінки ви йому все-таки не влаштували б», – сміючись, втрутився в розмову граф Годіц. «Влаштував би, навіть якби він зняв за це з плечей мою власну голову», – відповів бравіруючи старий професор, якого невелика кількість випитого шампанського зробила експансивним, нестримним, поривчастим, який бурхливо виявляє Свої почуття запальним, гарячковим. Консуело була належним чином попереджена каноніком про те, що Прусія являє собою велике поліцейське управління, найменше слово, вимовлене пошепки на кордоні, переноситься за кілька хвилин завдяки якомусь таємничому і безпомилковому відлунню до кабінету самого Фрідріха, і що ніколи... Не слід звертатися до прусака, особливо до військового або чиновника, зі словами «як ви почуваєтесь», не зваживши кожного складу і попередньо не відмірявши сім разів, перш ніж відрізати, як мовиться у прислів'ї. Ось чому їй не дуже сподобалося, що її вчитель упав у свій звичайний глузливий тон, і вона постаралася дипломатично загладити його необережність. Якби навіть король Прусії і не був першим музикантом свого століття, сказала вона, йому дозволено нехтувати мистецтво, незначне, звичайно, у порівнянні з його знаннями в інших галузях. Але вона не підозрювала, що Фрідріх жадав бути великим флейтистом, не менше. Ніж великим полководцем і великим філософом Барон фон Кройц заважив, що поза його величність Дивиться на музику, як на мистецтво, варте вивчення То ймовірно займався нею з належною увагою та ретельністю «Ге-е-е!» сказав усе більше і більше, пожвавлюючись Порпора «Увага й ретельність нічого не відкривають у музиці тому, Кого небо не нагородило природним талантом. Музикальність аж ніяк не є долею всіх людей, і легше виграти бій і призначити допомогу літераторам, аніж викрасти в муз священний вогонь. Говорив же нам барон Фрідріх фон Тренк, що коли його пруська величність збивається з такту, винуваті його придворні але, гадаю, зі мною такого не трапиться. «Так барон Фрідрік фон Тренк говорив це?» запитав барон фон Кройц, і очі його раптом зайнялися пекучою злістю. «Ну, добре», проговорив він, зусилля волі, змусивши себе стриматися і переходячи на байдужий тон. Бідолаха тепер, мабуть...» Зтрати охоту жартувати, бо до кінця своїх днів ув'язнений у глацьку фортецю. Невже, вигукнув Порпора а що ж він зробив? Це державна таємниця відповів барон але все змушує припускати, що він обдурив довіру свого короля. Так додав лейтенант. Він продавав стрійцям плани укріплень Прусії своєї батьківщини. О, це неможливо. вирвалося з блідлої консуело, хоча дівчина з найбільшою вагою стежила за кожним своїм рухом, за кожним словом. Вона не змогла стриматися від болісного вигуку. «Це неможливо, і невірно. Закричав з обуренням Пурпора. Ті, хто запевнили в цьому короля, мерзенно збрехали. Гадаю, що ви не бажаєте побічно ловити нас на брехні. Мовив лейтенант, теж бліднучи. Треба бути до безглуздості педантичним, аби зрозуміти це таким чином. Відрізав барон фон Кройц, кидаючи на свого супутника, суворий. «Владний погляд, хіба це нас стосується і яке нам діло до того, що маєстро Порпора так гаряче ставиться до свого молодого друга і буду так само гаряче ставитися до нього навіть у присутності самого короля?» заявив Порпора. «Я скажу королю, що його обдурили» і що недобре з його боку було повірити цьому. А Фрідріх фон Тренк – достойний, благородний молодик, нездатний на підлість. «А я гадаю вчителю», – перебила його консуело, яку все більше-більше тривожила фізіономія капітана. «Ви будете більш стримані, коли вдостоїтеся честі стати перед королем Прусії». Я занадто добре знаю вас, і тому впевнена, що ні про що інше, як про музику, ви говорити з ним не будете. Синьора, здається, надзвичайно обережна, знову заговорив барон. А тим часом, очевидно, вона була дуже дружна у Відні з молодим бароном Фонтренком. Я, пане, майже не знаю його, відповіла Консуело. З відмінно розіграною байдужістю Але якщо завдяки якій-небудь Непередбаченій випадковості Сам король запитав би вас про те Що думаєте ви про зрадництво цього тренка? Допитливо дивлячись на неї Запитав барон Я б відповіла йому, пане бароне Що не вірю ні в чиє зрадництво бо взагалі не можу зрозуміти, як можна зраджувати», – мовла Консуело, спокійно і скромно витримуючи його інквізиторський погляд. «Ось прекрасні слова, сеньоро, і в них виявилася прекрасна душа. Вирвалося оборона, чиє обличчя відразу прояснилося. Одразу він заговорив про інше» і зачарував співрозмовників витонченістю і силою свого розуму. Протягом усієї вечері, коли він звертався до Консуело, обличчя в нього ставало добрим, довірливим, чого вона не помічала раніше. Розділ 102 Коли закінчили десерт, примара закутана в усе біле, запущеним на обличчя покривалом, явилася гостям і вимовила Ідіть за мною. Консуело, змушена при репетируванні цієї нової сцени, ще раз виконати роль марґрафині, підвелася перша і в супроводі інших гостей піднялася великими сходами замку. Примара, що йшла попереду, Відчинила на горі сходів великі двері, і всі опинилися в темній стародавній галереї, в кінці якої мерехтіло слабке світло. Довелося йти по цій галереї під звуки повільної, врочистої і таємничої музики, що виконувалася ніби мешканцями потойбічного світу. Пан граф, їй-богу, ні в чому нам не відмовляє. Вигукнув Порпора захопленим тоном, у якому проступала іронія. «Ми чули сьогодні музику турецьку, флотську, музику дикунів, китайську, ліліпуцьку і взагалі всяку дивовижну музику, але ця так перевершила їх, що її дійсно можна назвати музикою з того світу». «І ви ще не все чули!» – вигукнув граф у захваті від компліменту. «Від вашої ясновельможності цього можна очікувати», – сказав барон так само іронічно, як і професор. Але після цього поправді сказати, «Не знаю, що ж іще ви можете нам показати». В кінці галереї примара вдарила по інструменту, що нагадував, Східний там-там, почувся якийсь тужливий звук, після чого піднялася велика завіса і відкрився вид на зал для глядачів, оздоблений та ілюмінований так, як йому належало бути наступного дня. Не буду його описувати, хоча тут і було б доречно сказати, повсюди мішура, фестони і прикраси. Завіса піднялася, сцена зображувала не більше не менше як Олімп. Богині виборювали одна в одно серця Паріса, і змагання між трьома головними з них становило весь зміст п'єси. Вона була написана по-італійському, що змусило Порпору пошепки сказати Консуело «Мова дикунів, китайська, ліліпуцька». Ніщо не зрівняється із цією нісенітницею. І вірші, і музика були сфабриковані графом. Актори і акторки були варті своїх ролей. Після півгодини метафор ігри, і гри слів з приводу відсутності богині, найчарівнішої і наймогутнішої з усіх, яка не визнала гідним взяти участь у змаганні краси. Паріс нарешті наважується віддати першість Венері, а та, взявши яблуко і спустившись сходами зі сцени, кладе його до ніг марк графині, визнаючи себе, не вартою володіти ним і просячи вибачення за те, що насімілилася в присутності її ясновельможності, навіть домагатися перемоги. Венеру мала зображувати консуело а позаяк це була головна роль, і на сам кінець треба було проспівати дуже ефектну каватину, то грав Годіц, не маючи можливості доручити її на репетиції, який-небудь зі своїх корифеїк, зважився сам провести її. Почасти, щоб не провалити репетиції, а почасти, щоб консуело вникла в дух, тонкість і красу ролі. Він був до того комічний, зображуючи всерйоз Венеру і так бундючно виспівав вульгарності, насмикані з поганих модних опер і погано підігнані, які він мав претензію називати своєю партитурою, що ніхто не міг стриматися від сміху. Але він був занадто захоплений муштруванням своєї трупи, занадто натхнений чудовою виразністю своєї гри, щоб помітити веселий настрій слухачів. Йому не самовито аплодували, а Порпора, що диригував оркестром, затикаючи собі нижком час від часу вуха, оголосив, що все чудове – і лібрето, і партитура, і голоси, і музиканти. А найліпша за все – особа, що тимчасово виконувала роль Венери, Вирішили, що консуело того ж вечора і наступного ранку перегляне разом з учителем цей шедевр. Він був недовгий і неважкий для вивчення, і обоє були впевнені, що наступного вечора виявляться на тій же висоті, що п'єса і трупа. Потім пройшли до бальної зали, що не була ще готова, але танці призначені були тільки через день» а свята мали тривати цілий два дні і складатися з безперервної низки різноманітних звеселянь. Пробило десяту годину вечора, стояла ясна погода, яскраво світив місяць. Пруські офіцери наполягали на тому, щоб у ту ж ніч перебратися через кордон, посилаючись на найвищий наказ, що не дозволяв їм ночувати в чужій країні. І графові довелося поступитися. Віддавши наказ сідлати коней, він повів своїх гостей розпити прощальний кубок, тобто випити кави і покуштувати прекрасних настойок у вишуканому будуарі, куди консуело не визнала зручним за ними піти. Вона попрощалася з усіма і, тихенько порадивши порпорі бути обережнішим, аніж за вечерею, вирушила до своєї кімнати, що розташована була в іншій частині замку. Але незабаром вона заблукала в переходах цього великого лабіринту і опинилася в якійсь молитовній, де наскрізний вітер задув її свічку. Боячись іще більше заплутатися і провалитися в яку-небудь паску з сюрпризами, на якій щедрим був замок, вона вирішила йти назад, аж поки дістанеться освітленої частини будинку. У метушні, викликаній приготуваннями до такої маси безглуздих витівок, у цьому прибагатому домі дуже мало піклувалися про необхідну зручність. Тут були дикуни, примари, небожителі, пустельники, німфи, боги веселощів та ігор, але жодного прислужника, що подав би свічку жодної розсудливої істоти, до якої можна було б звернутися із запитанням. Раптом їй почулося, що хтось обережно пробирається в темряві, мов би бажаючи прослизнути непоміченим. Це здалося їй підозрілим, і вона не зважилася ні окликнути того, хто йшов, ні назвати себе, тим більше, що судячи з важких кроків і подиху, це був чоловік. Вона посувалася далі, вздовж стіни, трохи стривожена, як раптом почула, недалеко від себе, звук дверей, що відчинилися. І місячне світло, проникнувши в галерею, упало на високу постать і блискучий костюм Карла. Вона зараз же гукнула його. «Це ви, сеньоро?» – мовив він голосом, що змінився. — Ось уже скільки годин я шукаю нагоди поговорити з вами хвилинку. Та тепер, мабуть, щось пізнився. — Що тобі треба сказати мені, милий Карле, і чому ти такий свильований? — Вийдіть із коридору, сеньоро, я поговорю з вами в зовсім відлюдному місці, де, сподіваюся, ніхто нас не почує. Консуело пішла слідом за Карлом і опинилася на відкритій терасі, що вінчала башточку, яка прилипилася до стіни замку. Сеньоро, з острахом, поглядаючи на всі боки, заговорив дезертир, що вперше приїхав уранці до Росвальда і не краще за Консуело, знав місцевих людей. Ви нічого не говорили сьогодні такого, що могло б накликати на вас невдоволення прусського короля і розбудити в ньому недовіру? І в чому вам довелося б у Берліні каятися, якби королю передали ваші слова? Ні, Карле, нічого такого я не говорила. Я знаю, що всякий незнайомий прусак – небезпечний співрозмовник, і тому зважувала кожне своє слово. Ах, як порадували ви мене цією відповіддю! Я так турбувався! Двічі-тричі я підходив до вас на кораблі! Коли ви каталися по озеру, я грав роль одного з піратів, які робили вигляд, начебто йдуть на абордаж. Але ви мене не впізнали, адже я був переряджений. Хоч скільки й дивився я на вас, хоч скільки робив знаків. Ви ні на що не звертали уваги, і мені не вдалося перемовитися з вами хоча б єдиним словом. Цей офіцер був постійно біля вас. Увесь час, поки ви плавали по озеру, він ні на крок от вас не відходив. Він не мов би здогадувався, що ви є для нього ніби щитом. І ховався за вас на той випадок, якби яка-небудь дурна куля таїлася в одній з наших нешкідливих рушниць. Що ти хочеш цим сказати, Карле? Не розумію. Хто цей офіцер? Я його не знаю. Мені нема чого говорити вам. Незабаром ви самі довідаєтеся, поза як їдете до Берліна. Але чому ж тепер робити з цього таємницю? Та тому, що це страшенна таємниця, і мені потрібно ще протягом години не видавати її. У тебе якийсь особливо схвильований вигляд, Карле. Що з тобою відбувається? О, що ж жахливе! У мене в серці пекло. Пекло? Можна подумати, що в тебе на думці якісь злі наміри. Можливо. У такому разі я хочу, щоб ти відверто зізнався мені у всьому, Карле. Ти не маєш права приховувати що-небудь від мене. Ти ж обіцяв мені бути самовідданим. І покірним? Ех, сеньоро, що ви сказали? Так, правда, я завдячую вам більше, ніж життям, бо ви зробили все, щоб зберегти мою дружину і дочку. Але вони були приречені, вони загинули, і потрібно помститися за їхню смерть. Карле, ім'ям твоєї дружини й дитини які моляться за тебе на небесах, наказує тобі говорити. Ти задумав якусь божевільну справу. Ти хочеш помститися? Ти в нестямі, коли бачиш цих прусаків. Вигляд їх доводить мене до божевілля, доводить до люті. Але ні, я спокійний, я справжній праведник. Бачите, сеньоро, Бог. А не пекло, що вхає мене на це? Ну, близький час. Прощайте, сеньоро. Можливо, ми ніколи більше не побачимося. Так прошу вас, поза як ви їдете через Прагу, замовте месу по мені в каплиці святого Йоанна Непомука, одного з найбільших покровителів Чехії. Йоанн Непомук, 1345 -й. 1393 чеський священик, головний вікарій архієпископа празького. Легенда про нього наводиться в 103 розділі роману. Карле, ви скажете, ви зізнаєтеся мені в злочинних намірах, які терзають вас, а то я ніколи не буду за вас молитися, і навпаки, накличу на вас прокляття вашої дружини. «І дочки, цих ангелів, які тепер у лоні милосердного Ісуса Христа, як ви можете сподіватися дістати прощення на небі, якщо самі не прощаєте на землі? У вас під плащем карабін, Карле, і ви тут підстерігаєте цих прусаків? Ні, не тут», – мовив тремтячи і вже трохи вагаючись, Карл. Я не хочу проливати кров ні в будинку мого хазяїна, ні на ваших очах. Добра моя свята праведнице, Але там, розумієте, серед гір у лощині є дорога, яку я добре вивчив. Тому що був там, коли вони проїздили нею сюди нині вранці. Але я опинився в лощині випадково. При мені не було зброї. Та його я не відразу пізнав. Але зараз він знову проїде по цій дорозі. Там буду я. Миттю проберуся туди парком і випереджу його, хоча в нього й добрий кінь. І ви вірно сказати, сеньоро, карабін при мені, мій славний карабін, і в ньому славна куля для його серця. Карабін заряджений, адже я не жартував. Коли вистежував його, переодягнений піратом, випадок здавався мені досить удалим. І я разів десять націлювався в нього, але ви були там, увесь час там, і я не вистрілив. А от зараз вас не буде, і він не зможе ховатися за вашою спиною, як боягуз. Адже він боягуз. Я ж бо добре його знаю. Я бачив, як одного разу під час битви він зблід І показав спину, люто вимагаючи однак од нас Щоб ми йшли проти своїх земляків Проти своїх чеських братів О, який жах! Адже я чех по крові, по серцю А таке не прощається І хоча я й бідний чеський селянин що вивчився у своїх лісах тільки володіти сокирою. Але він зробив із мене пруського солдата, і завдяки його капралам я вмію влучно цілитися з рушниці. Карле, Карле, замовкніть, ви марите. Ви не знаєте цю людину, я впевнена в цьому. Його кличуть барон фон Кройц. Б'юся об заклад, що ви не знаєте його імені і вважаєте за іншого. Він не вербувальник і не зробив вам нічого поганого. Це не барон фон Кройц. Ні, сеньоро, і я прекрасно його знаю. Більше сотні разів бачив я його на парадах. Це головний вербувальник, головний учитель тих, хто викрадає людей». І руйнівник сімейних вогнищ. Це головний бит Чехії, мій особистий ворог. Він ворог нашої церкви, нашої релігії і всіх наших святих. Він осквернив своїми нечестивими глузуваннями статую святого Іоанна Непомука на праському мосту. Він викрав із празького замку барабан зроблений із шкіри Яна Жишки, великого воїна свого часу. Барабан цей слугував застереженням одворога. Він був оплотом країни і її честю. Згідно з легендою, Жишка перед смертю звелів, аби з його шкіри було зроблено барабан. Він передбачав, що гурки цього барабану буде наводити жах на ворогів і гнатиме їх. Жорсант не погоджувалася з думкою Жака Ланфана, автора книги про гусицькі війни, який вважав цю розповідь вигадкою. В нарисіян Джишка вона посилається на лист Фрідріха II до Вольтера, в якому король повідомляв, що знайшов у празі барабан, зроблений із шкіри жижки, і привіз його з собою до Берліна. О, ні! Я не помиляюся, я добре знаю цю людину. До того ж, святий він це слав, Щойно явився мені в каплиці, коли я там молився. Бачив я його, як бачу вас, сеньоро. І він сказав мені, це він, ураз його в серце. Я заприсягся в цьому святій діві на могилі своєї дружини. І я мушу. Спевнити обітницю. «А, дивіться, сеньоро, йому подають коня до ганку. Цього ж бо я й чекав. Іду, моліться за мене, тому що рано чи пізно я поплачуся за свій вчинок головою. Але це не лихо, тільки Бог помилував мою душу». «Карле!» – вигукнула Консуело почуваючи в собі приплив якоїсь незвичайної сили. Я вважала тебе людиною великодушною, добрим і богобоязливим, а тепер бачу, що ти безбожник, нелюд і негідник. Хоч хто був чоловік, якого ти збираєшся вбити, я забороняю тобі йти за ним і заподіяти йому будь-яке зло. Диявол прибрав вигляд святого з метою скаламутити твій розум. І Господь на кару, за принесену тобою святотацькою підницю на могилі твоєї дружини, допустив, аби диявол обплутав тебе своїми тенетами. Ти підла, невдячна людина. Ось що я скажу тобі. Ти не думаєш про те, що твій господар грав щоб обсипав тебе благодіяннями, такий чесний, такий добрий, такий ласкавий до тебе буде обвинувачений за твій злочин і поплатиться за нього головою. Сховайся в якому-небудь підвалі, бо ти недостойний дивитися на світ Божий, Карле. Наклади на себе покаяння за те, що в тебе могла з'явитися така думка. Знаєш? Я бачу цю хвилину біля тебе, твою дружину. Вона плаче і намагається стримати твого ангела-хранителя, готового поступитися тобою, духу зла. «Дружино! Дружино!» – закричав розгублений переможений Карл. Я не бачу її. «Дружино! Якщо ти тут, скажи мені слово!» Зроби так, аби ще раз я міг побачити тебе, а там умерти. Бачити її ти не можеш. Серці твоєму злочин, в очах ніч. Стань на коліна, Карле, ти можеш іще спокутувати свій гріх. Дай мені рушницю, що оскверняє твої руки, і молися. І з цими словами Консуело взяла карабін відданий їй без усякого опору, і поспішила забрати його подалі від Карла, поки той у сльозах опускався на коліна. Потім вона пішла з тераси, щоб скоріше заховати куди-небудь зброю. Вона почувалася зовсім розбитою. Їй коштувало великий зусиль опанувати уяву цього фанатика, викликавши в ньому примари які мали над ним таку владу. Кожна хвилина була дорога. Тут уже було не до прищеплення йому більш гуманної та освіченої філософії. Вона говорила все, що спадало їй на думку, натхнена якою симпатією до несамовитого стану нещасного чоловіка, якого вона хотіла будь-що будь урятувати від божевільного вчинку. Удавано сварячи Карла, вона в той же час жаліла його, бачачи його хибну точку зору, якої він не в змозі був побороти. Консуело квапилася сховати нещасний карабін і зараз же повернутися до Карла, щоб затримати його на терасі, аж поки прусаки від'їдуть подалі. Відчиняючи маленькі двері, що вели із тераси до коридору, вона раптом опинилася, Вічнавіч із бароном фон Кройцем. Він приходив до своєї кімнати за плащем і пістолетами. Консуело встигла тільки поставити карабін позаду в куток, утворений дверима, і кинутися в коридор, зачинивши за собою двері, що відокремлювали її від Карла. Вона злякалась, якби вигляд ворога знову не довів бідолаху до люті. І хвилювання, що змусило її притулитися до дверей, мов би з остраху знепритомніти. Не вислизнули від проникливих очей фон Кройца, тримаючи свічку і посміхаючись, він зупинився перед Консуело. Обличчя барона було зовсім незворушне, одначе Консуело здалося, що рука його тремтить, викликаючи досить сильне коливання свічки. За ним стояв смертельно блідий лейтенант з оголеною шпагою в руці. Все це, а також і те, що вікно кімнати, куди барон приходив за своїми речами, виходило, як вона згодом переконалася, на терасу башточки. Дозволило консуело припустити, що з під уваги обох прусаків не випало жодне слово з її розмови з Карлом. Барон поклонився їй надзвичайно люб'язно, з надзвичайним спокоєм, у той час як вона, охоплена жахом свого становища, забула відповісти на його уклін і навіть втратила здатність говорити. Крой глянув на неї, скоріше зі співчуттям, аніж з подивом. «Дитя моє», – лагідно сказав він, взявши її за руку, – «заспокойтеся». Ви дуже схвильовані. Ми, мабуть, налякали вас своєю раптовою появою біля дверей в той момент, коли ви відчинили її. Але знайте, що ми – ваші покірні слуги й друзі. Сподіваюся, ми з вами побачимося ще в Берліні і, можливо, зможемо бути вам у чому-небудь корисні. Барон потягнув було трохи до себе руку Консуело. Моби, бажаючи перший момент піднести її до губ, але обмежився тим, що злегка потис її. Він ще раз розкланявся і вийшов у супроводі молодшого офіцера, який, здавалося, навіть не помітив консуело. До того він був розгублений і в нестямі. Його стан підтвердив упевненість молодої дівчини, що лейтенант знав про небезпеку яка щойно загрожувала його начальникові. Але ким же міг бути чоловік, відповідальність за чиє життя таким тяжким тягарем лягала на іншого, і кого Карл прагнув убити, бачачи в цьому, вищив справедливу помсту. Консуела повернулася на терасу, аби, продовжуючи спостерігати за Карлом, випитати його таємницю. Але вона застала його в непритомному стані і не в змозі підняти такого велета, спустилася покликати на допомогу слуг. "Ну це нічого", сказали вони, прямуючи до зазначеного нею місця. "Видно, він трошки перебрав сьогодні вечері медяної шипучки. Зараз ми віднесемо його на ліжко". Консуело хотіла було піти на гору разом з ними. Вона боялась, якби Карл, опам'ятавшись, не видав себе, але їй перешкодив грав Годіц, що проходив мимо. Він узяв її під руку, зрадівши тому, що вона ще не лягла спати, і він може показати їй нове видовище. Довелося йти за ним на ганок, і тут вона побачила над одним із парку там. Куди вказував Карл, як на мету своїх устремлінь, велику світну арку, яка не мовширяла повітрі, а на ній тімяно вимальовувалися літери з кольорового скла. «Яка прекрасна ілюмінація!» – неуважливо промовила вона. «Це тонка люб'язність, скромний, шанобливий, прощальний привіт гостеві, який щойно покинув нас», – пояснив годіц. Він за чверть години буде біля підніжжя паруба у лощині, якої нам звідси не видно, і там, немов чарами, над його головою засвітиться тріумфальна арка. "Пан графе!» – вигукнула Консуело, вийшовши зі своєї замисленості. "Хто ця особа, яка щойно виїхала звідси? Ви довідаєтеся пізніше, дитя моє. Якщо мені не слід запитувати, змовкаю, пане графе. Однак у мене є деякі підозри, що насправді це не барон фон Кройц. Я ні на хвилину не був уведений в оману. Вівдалі Годіц, трохи хваснувши при цьому. Проте я поставився з побожною повагою, до його інкогніто. Я знаю, що це його манія, і він вважає образою, якщо його не приймають за того, за кого він себе видає. Ви помітили, що я обходився з ним як із простим офіцером, а тим часом графові смертельно хотілося все вибовкати, але світській пристойності не дозволили йому вимовити ім'я. Очевидно, настільки священне. Він обрав щось середнє і, подаючи Консуело свою зорову трубу, сказав «Гляньте, як вдало зроблена ця імпровізована арка! До неї звідси не менше півмилі, а я впевнений, що в мою чудову зорову трубу ви зможете прочитати, що на ній написано. У кожній літері по 20 футів» хоча вони й здаються вам зовсім крихітними, але все-таки придивіться гарненько. Консуело подивилася і легко розібрала напис, який розкрив їй таємницю всієї цієї комедії. «Хай живе Фрідріх Великий!» «Ах, пане графе!» – вигукнула вона з тривогою. «Небезпечно такій особі!» «Подорожувати таким чином, та, мабуть, іще небезпечніше приймати її в себе!» «Я вас не розумію», – сказав граф. «Ми живемо мирний час. Нікому тепер не спало на думку заподіяти їй найменше зло. І вже ніхто не визнав би непатріотичним зробити такому гостеві шанобливий прийом». Консуело поринула в свої думи. Годіц вивів її з цього стану, сказавши, що в нього до неї уклінне прохання. Він боїться зловжити її добротою, але це така важлива справа, що він усе-таки вимушений зважитися завдати клопоту їй. Після багатьох просторікувань він нарешті проговорив із таємничим і серйозним виглядом. Справа от у чому. Не погодилися б ви взяти на себе роль примари? Якої примари? Запитала Консуело, всі думки якої були зайняті винятково Фрідріхом і подіями того вечора. Примари, яка приходить під час десерту за Марк-графинею та її гістьми, щоб провести їх. Галереєю пекла до театральної зали, де їх мають зустріти олімпійські боги. Венера на сцені з'являється не відразу, і ви мали б час скинути за лаштунками саван примари, під яким на вас буде надіте чудове обрання матері амурів із рожевого атласу з маленькими фіжмами і срібними бантами, золотим позументом, волосся. Ненапудрене, прикрашене перлами, пір'ям і трояндами. Туалет дуже скромний і винятковий за вишуканістю. Побачите самі. Ну що, згодні ви зображувати примару? Адже тут треба виступати з великою гідністю. А жодна з моїх боязких акторок не зважилася би сказати її високості «Ідіть за мною». Словаці дуже нелегко вимовити, і я вирішив, що тільки акторка великого таланту може виявитися тут на висоті. Що ви думаєте про це? Слова чудові. І я з величезним задоволенням беру на себе роль примари, сміючись, відповіла Консуело. Та ви просто ангел, справжній ангел, вигукнув Грав цілуючи її руку. Та ба, настільки довгоочікуваний день, свято, блискуче свято, мрія, що її плекав грав протягом цілої зими, і яка змусила його зробити для її здійснення кілька подорожей до Моравії. Усе це мусило розвіятися, так само, як дим, так само, як і сувора, похмура помста Карла, Наступного дня до полудня все було готове. Росвальці були все озброєні. Німфи, генії, дикуни, карлики, велетні мандарини, примари, тремтячи від холоду, чекали кожне на своєму місці. Моменту, щоб почати діяти. Гірська дорога була очищена від снігу і посипана мохом і фіалками. Численні гості – що з'їхались із сусідніх замків і навіть із досить віддалених міст становили гідний почет господареві замку. Як раптом, на жаль, неждана, немов громовий удар, звістка, відразу все перевернула. Гонець, який прискакав ще духу, повідомив карета маркграфині перекинулася в рів, її високість при цьому ушкодила собі два ребра і змушена зупинитись в Ольмюці, куди її високість і просить графа приїхати за нею. Юрба розсіялася, граф у супроводі Карла, що вже встиг отямитися, підхопився на кращого свого коня і помчав, сказавши попередньо кілька слів дворецькому «забави, струмки, годинники, ріки». Знову взули свої хутряні чоботи, одяглись укняні каптани і вирушили на роботи по господарству впереміжі з китайцями, піратами, друїдами і людожерами. Гості сіли в екіпажі, і карету, в якій приїхав порпора зі своєю ученицею, знову було надано в їхнє розпорядження. Дворецький, згідно з отриманим наказом, вручив їм домовлену суму і на поліг аби вони її прийняли, хоч вона й була зароблена ними тільки наполовину. Того ж дня вони рушили праською дорогою. Професор був у захваті від того, що позбувся різноплемінної музики і багатомовний кантат хазяїна замку. А Консуело, поглядаючи бік сілезії, журилася, що оїдучи протилежний бік от гладського в'язня, немає ні найменшої надії полегшити його важку долю. Гладський в'язень це Фрідріх фон Тренк. Того ж дня барон фон Кройц, переночувавши в селі неподалік від моравського кордону, вирушив з ранком у великій дорожній кареті, в супроводі своїх пажів, які їхали верхи, і почтового екіпажа, в якому перебував його чиновник. Іскринька, дорожня скарбниця. Наближаючись до міста Нейса, він вступив у розмову зі своїм офіцером, або, вірніше сказати, ад'ютантом, бароном фон Буденброком. Слід зауважити, що незадоволений безстатністю, виявленою офіцером напередодні, барон уперше із часу від'їзду з Росфальда заговорив з ним. Йоган Йобс Генрік Вільгельм фон Буденброк, 1707-1781, ад'ютант Фрідріха II з 1765 року очолював Пруську військову академію. «А що це була за елімінація Почав він. «Я здалеку помітив її над пагорбом, біля підніжжя якого ми мали проїжджати» обгінаючи парк цього графа годиться, Ваша величність, — відповів тремтячий Буденброк. Я не помітив ілюмінації. Даремно людина, що супроводжує мене, мусить усе бачити. Ваша величність має пробачити мені, беручи до уваги сум'яття, в яке кинув мене намір цього лиходія. Ви нічого не розумієте. Ця людина – фанатик, нещасний католицький святенник, озлоблений проповідями, в яких чеські священники поплюжили мене під час війни. До крайнощів довело його якесь, очевидно, особисте горе. Імовірно, це селянин, схоплений для моєї армії, один із тих дезертирів, яких ми іноді виловлювали, незважаючи Навжиті ними застережні заходи. Ваше величносте, можете бути певні, що завтра ж цей лиходій буде знову схоплений. Ви вже віддали наказ, щоб його викрали в графа годіца? Поки ще ні, ваше величносте, але тільки-но приїду до Нейса, зараз же пошлю за ним чотирьох людей, дуже спритних і дуже рішучих. Забороняю вам це. Навпаки, зберіть відомості про нього, і якщо дійсно його родина стала жертвою війни, як це можна було зрозуміти з його недоладних слів, то ви подбаєте про видачу йому тисячі талерів і повідомите сілеських вербувальників, аби ті назавжди дали йому спокій. Чуєте? Його звуть Карлом. Він дуже високого зросту, чех, у служінні в графа годиться. Всіх цих даних цілком досить, аби легко розшукати його, дізнатися його прізвище та його становище. Наказ вашої величності буде виконано. Сподіваюся. А якої ви думки про цього професора музики? Маестро Порпоро? На мене він справив враження дурня, людини самовпевненої, з дуже неприємним характером. А я вам кажу, що це людина видатна в галузі мистецтва, надзвичайно розумна і обдарована забавною іронією. Коли він досягне разом зі своєю ученицею пруського кордону, ви вишлете йому гарний екіпаж. Слухаюсь, Ваша величність. І нехай він сяде в нього сам. Ви чуєте? Сам. І це має бути запропоновано йому дуже шанобливо. Слухаюсь, Ваша величність. А далі? А далі Ваша величність хоче, щоб його доставили в Берлін? Ви сьогодні просто з глузду з'їхали. Я хочу, щоб його доставили в Дрезден, а звідти в Прагу, якщо побажає він цього, і навіть у Відень, якщо такі його наміри. І все це за мій рахунок. Поза як я відволік таку шановану людину від занять, я зобов'язаний доставити його туди, звідки взяв, не призводячи ні до яких витрат. Але я бажаю, щоб ноги його не було моїх володіннях. Він занадто розумний для нас. Які ж будуть розпорядження вашої величності щодо співачки? Її відвезуть під конвоєм. Захоче вона цього чи ні? До Сан-Сусі і відведуть їй приміщення в замку. У замку, ваша величносте? Що ви? Оглухли чи що? У кімнатах Барберіні. Правильно, Барберіна, ім'я італійської танцівниці Кампаніні. 1721-1799. З 1743 року виступала в італійській трупі Берлінського оперного театру. 1700 49-го року таємно обвінчалася зі старшим сином Самуеля фон Коцей, канцлера Фрідріха II. «А з Барберіні, ваша величність, як же ми вчинимо?» «Барберіні вже немає у Берліні, вона виїхала. Ви цього хіба не знали?» «Не знав, ваша величність. «Що ж ви нарешті знаєте?» І як тільки ця дівиця приїде, зараз же доповісте мені про це. Хоч у якій би годині дня або ночі це було. Ви мене зрозуміли? Ось перші накази, які ви звеліть писати до реєстру за номером один завідувачеві моєї скриньки, допомогу Карлові, відправлення назад порпори, передача порпоріні, всіх почестей і доходів. «Барбаріні, ну от ми біля міської брами. Розвеселися ж, буден броку, і постарайся бути трішки менш дурним, коли мені знову заманеться подорожувати з тобою інкогніто». Розділ 103 Пурпора і Консуело прибули до Праги з настанням темряви. Стояла досить холодна погода. Місяць заливав своїм світлом стародавнє місто, що зберегло релігійний і войовничий дух свого минулого. Наші мандрівники в'їхали через так звану Росторську браму і проїхавши частину міста, розташовану на правому березі Влтави, благополучно дісталися середини мосту. Тут карету сильно труснуло, і вона відразу зупинилася, «Господи Ісусе Христе!» – вигукнув візник. «От тобі на! Треба ж було коню пасти перед статуєю! Погана прикмета!» Консуело, бачачи, що припряжній заплутався в посторонках, і машталіру доведеться чимало часу промарудитися над тим, аби підняти його і полагодити збрую, тріснуло кілька ременів. Запропонувала своєму вчителеві вийти з екіпажа, розім'яти ноги і зігрітися. Пурпора погодився, і консуело підійшла до поручнів мосту, бажаючи оглянути навколишню місцевість. Із цього місця два різні міста, розташовані амфітеатром, які становлять Прагу. Одне, так зване нове, побудоване 1348 року, Карлом IV, Карл IV, 1313-1378 роки. Чеський король під іменем Карла I Чеського і римсько-німецький імператор. За нього було вибудовано нову частину міста Праги. І інше, старе, засноване ще в сиву давнину, здавалося двома чорними кам'яними пасмами – над ними тамися на підвищених місцях зіймалися стрункі шпилі старовинних будинків і похмурі зубці укріплень. Влтава, темна й швидка, ринула під міст дуже суворого стилю, місце дії сількох трагічних подій в історії Чехії, а місяць, відбиваючись у водах Влтави, блідими відблисками, вибілював сивиною голову побожно шанованої статуї святого Непомука. Консуело почала вдивлятися в обличчя святого мудреця, що, здавалося, зі смутком поглядав на хвилі. Легенда про святого Непомука прекрасна, а ім'я його шановане кожним, хто цінує незалежність і вірність. Сповідник імператриці Йоанни – він відмовився виказати таємницю її сповіді, і п'яниця він це слав, який побажав довідатися про помисли своєї дружини, не маючи змоги щонебудь вивідати знаменитого вченого, наказав утопити його під праським мостом. Переказ свідчить, що в той момент, коли Непомук зник під водою, п'ять зірок зайнялися над виром який тільки но назімкнувся, наче вінець мученика ще з хвилину носився по хвилях. На згадку про це чудо, п'ять металевих зірок були вмуровані в кам'яні поручні мосту на тому самому місці, звідки було скинуто Непомука. Мати Консуело, Розамунда, жінка дуже набожна, завжди з розчуленням згадувала легенду про Йоанна Непомука. І в числі святих, чиї імена вона щовечора змушувала вимовляти чисті вуста своєї дитини, незмінно значило сім'я цього головного покровителя мандрівників, усіх тих, хто наражається на небезпеку, а найпаче – захисника доброго імені. Подібно до того, як бідняки мріють про багатство, ідеалом циганки на старості стало добре ім'я. Скарб, про який вона й гадки не мала в юні роки. Завдяки такій зміні Консуело була вихована в правилах надзвичайної чистоти. І в цю хвилину вона згадала молитву, з якою колись зверталася до цього апостола істини, схвильована краєвидом місць, свідків його трагічного кінця. Вона інстинктивно опустилася на коліна серед прочан, які в ті часи вдень і вночі схилялися перед зображенням святого. Тут були бідні жінки, прочани, старі жебраки, було трохи циган, гітаристів і завсідників великих доріг. Однак побожність прочан не поглинала їх настільки, щоб перешкодити їм, простягнути руку консуело. Вона щедро роздала їм милостиню, з радістю згадуючи ті часи, коли сама була не краще взута і не більш горда, ніж усі ці люди. Щедрість її зворушила прочам, і вони, потихеньку порадившись між собою, доручили одному зі своїх сказати Консуело, що проспівають їй стародавній церковний гімн блаженному непомуку, щоб святитель відхили погану прикмету через яку дівчині довелося зробити зупинку на мосту. Вони запевняли, начебто музику і латинські слова гімну складено в часи п'яниці Вінце-Слава. Наші молитви почуй, преподобний Йоанне, ти наш заступник святий, і до тебе волання, хай для гріхів на землі в нас не буде причини, і долучи нас до праведних після кончини, переклад з латинської. Порпора з інтересом прослухав їх і вирішив, що гімну не більше ста років, але інший гімн, виконаний прочанами, здався йому прокльоном, який накликається на голову Вінцеслава його сучасниками. І починався він так. «Злий, ледачий імператор, злочинів усіх диктатор». Хоча злочини Вінцеслава і були вчинені за давніх часів, здавалося, бідні чехи знаходили невичерпне задоволення, проклинаючи в особі цього тирана ненависний титул імператора, що зробився для них символом чужоземного панування. Австрійські вартові охороняли брами, розташовані по обох кінцях мосту. Їм було наказано – без перестану ходити від брами до середини мосту. Тут вони сходилися біля статуї святого, поверталися один до одного спиною і продовжували свою незворушну прогулянку. Вони чули гімни, поза що були не настільки знаючі в церковній латині, як празькі прочани, то думали, звичайно, що слухають славослів'я Францу Лотаринському чоловікові Марії Терезії. Наївні пісні при місячному світлі серед найкрасивішого в світі ландшафту навіяли смуток на консуело. Її подорож дотепер була вдалою, веселою, і цей раптовий смуток був, мов би, природною реакцією. Машталір, що приводив до ладу екіпаж із чисто німецькою повільністю, щораз, як йому щось не подобалося, Повторював, от уже погана прикмета. І це, зрештою, не могло не подіяти на уяву Консуело. А всякий важкий настрій, усяка тривала замисленість наштовхувала її на думку про Альберта. Відразу їй пригадався один вечір, коли він, почувши, як Каноніса у своїй молитві голосно звертається до святого Непомука, покровителя доброго імені, зауважив. Добре вам, тітонько, молитися йому, коли ви із властивою вам обережністю забезпечили зразковим життям своє добре ім'я. Але мені не раз доводилося чути, як заплямовані поруками душі благали чудодійної допомоги цього святого лише для того, щоб сховати від людей Свої беззаконня. Ось так ваші релігійні обряди настільки ж часто служать прикриттям грубого лицемірства, як і захистом безвинності. У цю мить консуело здавалося, що в вечірньому вітерці і в похмурому ремстві хвиль вултави вона чує голос Альберта. Консуело подумала, що сказав би про неї Альберт? якби побачив її зараз розпростертою перед цією католицькою статуєю. Мабуть, він визнав би її аморальною. І вона, немов злякавшись, підвелася з колін. Саме в цей момент Флорпора сказав їй, «Ну, сідаймо в карету, все в порядку». Вона пішла за ним і збиралася вже сісти в екіпаж, коли громісткий вершник, що сидів на ще більш громісткому коні. Раптом зупинився, спішився і, підійшовши до концуело, почав розглядати її з незворушною цікавістю, що здавалася їй досить зухвалою. «Що вам потрібно, пане?» – сказав Порпора, відсторонюючи його. «Надам так не дивляться. Може, це й заведено в празі, але я не маю наміру» підкорятися вашому звичаю. Товстун, укутаний у хутра, вивільнивши під боріддя і продовжуючи тримати коня за вуздечку, відповів Порпорі по-ческому, не помічаючи, що той зовсім його не розуміє. Але Консуело, вражена голосом вершника, нахилилася, щоб при світлі місяця розглянути риси його обличчя і раптом кинувшися між ними Порпорою, Вигукнула. «Чи це ви, пане бароне фон Рудольштадт?» «Так, це я, сеньора», – відповів барон Фрідріх. «Я брат християна і дядько Альберта. Я і є. А це дійсно ви», – мовив він, важко зітхаючи. Консуело була вражена його сумним виглядом і холодністю виявленої при зустрічі з нею він, що завжди так люб'язно обходився з нею, не потилував її руки і навіть не подумав доторкнутися до своєї хутряної шапки, щоб привітати її, а задовольнився тільки тим, що дивлячись на неї з розгубленим виглядом, усе повторював: "Так, це ви. Дійсно ви. Розповідайте ж «Що відбувається в замку Велетні?» І з хвилюванням запитала Консуело. «Розповім, синьора. Чекаю, не дочекаюся про все розповісти вам». «Так говоріть же, пане бароне, розповідайте мені про графа Християна, про пані Канонісу, про…» «Так, так, зараз розповім», – відповів Фрідріх, гублячись усе більше і більше і начебто зовсім очманівши. А граф Альберт?» – знову запитала Консуело, перелякана його поводженням і розгубленим виглядом. «Так, так, Альберт? На жаль, так, бурмотів барон. Зараз розповім вам про нього». Але він так нічого й не сказав, і, незважаючи на розпитування дівчини, залишався майже настільки ж німим, як статуя Непомука. Пурпора починав втрачати терпіння, маєстро промерз і жадав скоріше дістатися гарного притулку. До того ж, він був дуже розсержений цією зустріччю, що могла справити сильне враження на Консуело. «Пане бароне!» – звернувся він до нього – «Завтра ми засвідчимо вам свою повагу, а тепер дозвольте нам вирушити повечеряти і зігрітися. Ми маємо потребу в цьому більше, ніж у вітаннях», – додав старий крізь зуби, влазячи в карету, куди він уже вштовхнув Консуело проти її волі. «Але, друже мій!», – мовила вона хвилюючись, – «дайте мені дізнатися!» Дайте мені спокій, грубо перебив він її. Цей чоловік ідіот, якщо тільки він не п'яний, як Чіп, і якби ми провели на мосту хоч цілу ніч, він не був би здатний виректи жодного розумного слова. Консуело була в страшній тривозі. Ви безжалісні, сказала вона маестро в той час, як карета з'їжджала з мосту. «Старе місто!» «Ще мить, і я довідалася б те, що цікавить мене найбільше на світі!» «Он як! Виходить, усе як і раніше!» Сердито мовив Пурпора. «Цей Альберт так і буде вічно стирчати в тебе в голові!» «Гарненько! Нема чого сказати! Роздобула б ти сімейку! Таку веселеньку!» Таку виховану, судячи з цього дурила, у якого шапка, очевидно, приклеєна до голови, тому що він, побачивши тебе, навіть не удостоїв тебе честі підняти її. Це та сама родина, про яку ви ще недавно були, такої високої думки, що відправили мене туди, як урядівну гавань, наказуючи, як найбільше поважати і любити. Всіх її членів. Що стосується останньої частини мого наказу, ти, як я бачу, навіть занадто добре його виконала. Консуело збиралася було заперечити, але заспокоїлася, помітивши барона Фрідріха, що їхав вверх і поряд із каретою. Він, очевидно, вирішив супроводжувати їх. Коли вона виходила з карети, старий барон стояв біля підніжки. Простягаючи їй руку, барон люб'язно просив її прийняти його гостинність, тому що він наказав машталіру вести їх не на постоялий двір, а до себе додому. Даремно, намагався Порпора відмовитися від цієї честі. Барон наполягав, а Консуело, що згоряла від нетерплячки, з'ясувати свої тривожні побоювання, поспішила погодитися і увійти з хазяїном до зали, де їх чекав гаряче натоплений камін і гарна вечеря. «Як бачите, сеньора?» – звернувся до неї барон, указуючи на три прибори. «Я розраховував вас зустріти!» «Це дуже дивує мене!» – відповіла Консуело. «Ми нікому не повідомляли про наш приїзд!» Та й самі два дні тому думали, бути тут не раніше, ніж післязавтра. «Все це дивує мене не менше, ніж вас», – похмуро промовив барон. «А баронеса Амалія?» – запитала Консуело. Їй було ніяково, що вона дотепер не подумала про свою колишню ученицю. Обличчя барона захмарилося, а його рум'яні щоки… Що трохи посиняли від холоду, стали раптом такими блідими, що консуело жахнулась. Але він досить спокійно відповів. Дочка моя в Саксонії, у нашої родички, вона дуже шкодуватиме, що не бачила вас. А інші члени вашої родини, пане бароне, продовжувала запитувати консуело. Не могла б я довідатися. Так, ви про все довідаєтеся, перебив її Фрідріх. Про все довідаєтеся. Їжте, сеньоро, ви, напевно, голодні. Я не в змозі їсти, аж поки ви заспокоїте мене. Пане бароне, заради Бога, скажіть мені, чи не оплакуєте ви втрату кого-небудь із близьких? Ніхто не вмер, відповів барон. Таким сумовитим тоном, немов повідомляв їй про те, що вимер весь їхній рід, І він заходився розрізати м'ясо з такою ж повільною врячістю, з якою проробляв це в замку величнів. У консуело не вистачало більше мужності, задавати йому запитання. Вечеря здалася їй смертельно довгою. Порпора скоріше голодний аніж стривожений, сілкувався підтримувати розмову з господарем будинку, а той намагався відповідати йому так само люб'язно і навіть розпитував про його справи та плани. Але це, мабуть, було не під силу баронові. Він раз у раз відповідав невлад або знову запитував про те, на що тільки надістав відповідь. Він усе нарізав собі величезні шматки, доверху наповнюючи свою тарілку і склянку, але робив це тільки за звичкою. Він не їв і не пив, упустивши виделку на підлогу і утупившись у скатертину. Він немов перебував у неймовірній знемозі. Консуело, що спостерігала за ним, прекрасно бачила, що він не п'яний. Вона запитувала себе, що могло викликати цю раптову розслабленість, нещастя, хвороба чи старість. Нарешті, після двох годин такого катування, барон, бачачи, що вечеря закінчена, зробив знак служникам вийти, а сам, із розгубленим виглядом, порившись у кишенях, після тривалих пошуків витяг нарешті роздрукований лист і подав його консуело. Він був от каноніси. Вона писала: "Ми загинули, брате. Більше немає ніякої надії". Лікар Супервіль нарешті приїхав із Байрейта. Даніель фон Супервіль, 1692-1773, голландський лікар, значну частину свого життя Провів у Німеччині. Спершу при дворі Маркграфині Байрецької, потім при дворі герцога Брауншвейського. Кілька днів він щадив нас, а потім оголосив мені, що потрібно упорядкувати сімейні справи. Тому що, можливо, через тиждень Альберта вже не буде серед живих. Християн, якому я не зважилася повідомити цей вирок. І ще сподівається, хоча й слабко, він зовсім занепав духом, і це сповнює мене жахом. Я далеко не впевнена, що смерть племінника єдиний удар, який загрожує мені. Фрідріху, ми загинули. Чи переживемо ми вдвох такі нещастя, що до себе я нічого не можу сказати? Нехай буде воля Божа, але я не відчуваю в собі сили стояти перед таким ударом. Приїдьте, братику, і постарайтеся привести нам трохи бадьорості, якщо вона ще збереглася у вас після вашого власного горя. Горя, що ми його вважаємо своїм і що довершує нещастя нашої, мов би, проклятої родини. Які ж ми вчинили злочини, чим заслужили таку кару? Крий Боже мене втратити віру і покірність волі його, але, справді, ж бувають хвилини, коли я кажу собі: Це вже занадто. Приїдьте ж, братику, ми чекаємо вас, ви нам потрібні. І проте не залишайте Праги до 11-го. У мене до вас дивне доручення. Мені здається, що піддаючись цьому, я божеволію. Але я вже перестала розуміти, що в нас діється. І сліпо підкоряюся вимогам Альберта. 11 числа о сьомій годині вечора будьте на праському мосту біля підніжжя статуї. Зупиніть першу карету що проїжджатиме, і особу, що ви її побачите в ній, везіть до себе. І якщо ця особа зможе того ж вечора виїхати до замку велетнів, Альберта, можливо, ще буде врятовано. У всякому разі він запевняє, що йому знову відкриється вічне життя. Я не знаю, що він під цим має на увазі, але його откровення – Протягом цього тижня щодо найбільш непередбачених для нас подій збулися таким незбагненним чином, що я більше не можу сумніватись у нього або дар пророка, або він ясновидющий. Нині ввечері Альберт покликав мене із своїм згаслим голосом, який тепер можна скоріше вгадувати, ніж чути. Доручив мені передати вам те, що я точно відтворила тут. Будьте ж одинадцятого числа о сьомій годині біля підніжжя статуї. І хоч ким би виявилася особа, яку ви знайдете в кареті, якомога швидше везіть її сюди. Прочитавши листа, консуело стала не менш блідою, ніж барон. Раптово підхопилася, але негайно ж знову впала на стілець і кілька хвилин просиділа, не ворушачись, безпомічно опустивши руки і стипивши зуби. Незабаром, одначе, сили повернулися до неї, і вона сказала баронові, що знову пав у якесь заціпеніння. Пане бароне, готова ваша карета. Що стосується мене, то я готова. «Їдьмо!» Барон машинально підвівся і вийшов. У нього вистачило сил, заздалегідь про все подумати. Карету було приготовлено, коні чекали в дворі, але сам він уже скоріше був схожим на автомат. І коли б не концуело, не подумав би про від'їзд. Заледве барон вийшов із кімнати, як порпа розхопив листа і швидко пробіг його. У свою чергу він теж зблід, не міг вимовити ні слова, і в важкому, пригніченому стані почав походжати перед каміном. Маестро мав підстави дорікати собі в тому, що сталося. що правда, він цього не передбачав, але тепер говорив собі, що мусив би передбачити. Він терзався докорами сумління, охоплений жахом, Здивований дивною силою передбачення, що відкрила хворому спосіб знову побачити Консуело, він думав, що йому сниться дивний і страшний сон. Але позаяк у деяких відношеннях він був надзвичайно обачливий і впертий, то незабаром почав обмірковувати, чи можливо здійснити щойно прийняти Консуело раптове рішення» і які будуть його наслідки. Старий страшенно розхвилювався, почав бити себе по чолу, стукав підборами, хрускав усіма суглобами пальців, обчислював, обмірковував, і нарешті, озброївшись мужністю і зневажаючи можливістю спалаху з боку консуело, сказав своїй учениці, струснувши її, щоб змусити отямитися, ти хочеш їхати туди? Згоден, але я їду з тобою. Ти бажаєш бачити Альберта? Можливо, ти врятуєш його, але відступати не мислимо. І ми вирушимо до Берліна. У нашому розпорядженні всього два дні. Ми розраховували провести їх у Дрездені, а тепер відпочивати там не доведеться. Нам треба бути біля пруського кордону, 18-го. Інакше ми порушимо договір. Театр відкривається, 25-го. Якщо тебе не виявиться в цей час на місці, я змушений буду сплатити значну неустойку. У мене немає і половини потрібної суми. А в Прусії того, хто не платить, кидають до в'язниці. А коли потрапляєш туди, про тебе забувають, залишають на 10-12 років. Умирай там від горя або старості, як тобі заманеться. О, що чекає на мене, якщо ти забудеш, що із замку велетнів треба виїхати 14-го, не пізніше 5-ї години ранку. Будьте спокійні, маестро, рішучим тоном. Відповіла Консуело «Я вже думала про все це, тільки не засмучуйте мене в замку велетнів, ось усе, про що я вас прошу, ми виїдемо звідти чотирнадцятого о п'ятій годині ранку». «Заприсягнися», «присягаюся», відповіла вона, нетерпляче знизуючи плечима. «поза як питання йде про вашу волю і життя?» Не розумію, навіщо вам потрібна моя обітниця? Барон повернувся всю хвилину, супроводі старого, вірного і розумного служника, що закутав його в шубу мовби дитину, і відвів у карету. Вони швидко дісталися берауна. і на світанку були вже в Пільзені. Розділ 104. Шлях від Пльзене до Тусти. Хоч як поспішали вони, забрав у них багато часу, бо дороги були погані. Пролягали вони майже непрохідними безлюдними лісами, проїзд якими був далеко небезпечний. Нарешті, роблячи за годину ледве чи не по одній милі, добулися вони о півночі до замку Велетнів. Ніколи ще консуело не доводилося так утомливо, так сумно подорожувати – Барон фон Рудольштадт, здавалося, був близький до паралічу. В такому байдужому і нерухомому стані він перебував. Не минуло й року відтоді, як Консуело бачила його справжнім атлетом. Але здоров'я цього залізного організму значною мірою залежало від сили його волі. Він усе життя корився тільки своїм інстинктам, І перший же удар – Несподіваного нещастя звалив його. Жалість, яку він викликав у Консуело, ще більше підсилювала її тривогу. Невже в такому ж стані і всі мешканці замку велетнів, думалося їй? Звідний міст було опущено, грачасті ворота стояли відчиненими навстіж, служники очікували у дворі спалаючими смолоскипами. Ніхто з трьох мандрівників не звернув на все це, ані найменшої уваги. У кожного з них забракло духу запитати про це служників. Порпора, бачачи, що барон ледве волочить ноги, повів його під руку, а консуело кинулася до ганку і швидко почала підніматися сходами. Одразу вона зіткнулася з канонісою, і та, не втрачаючи часу на вітання, схопила її за руку зі словами «Ходімо, час не жде, Альберт чекає, не дочекається, він точно вирахував години та хвилини, оголосив, що ви в'їжджаєте в двір, і через якусь секунду ми почули стукіт коліс вашої карети. Він не сумнівався у вашому приїзді, але говорив, якщо випадково щонебудь затримає вас у дорозі». Буде вже пізно. Ходімо ж, сеньоро, і заради Бога не суперечте жодній з його фантазій. Не противтеся жодному з його почуттів. Обіцяйте йому все, про що він буде просити вас. Прикиньтеся, що любите його. брешіть. на жаль, якщо це знадобиться. Альберт приречений. Настає остання його година. Постарайтеся зм'якшити його агонію. От усе, про що ми вас просимо. Говорячи це, він се слава тягла за собою Консуело до великої вітальні. Значить, він підвівся, виходить із своєї кімнати, квапливо запитувала консулело. Він більше не підводиться, тому що більше не лягає, відповіла Каноніса. Ось уже місяць як він сидить у кріслі у вітальні, і не хоче, щоб його турбували, переносячи на інше місце. Лікар сказав, що не треба йому суперечити щодо цього, бо він може умерти, якщо його будуть пересувати. «Сеньоро, кріпіться, зараз ви побачите страшне видовище!» І відчинивши двері вітальні, каноніса додала, «Біжіть до нього!» Не бійтеся його злякати, він чекає вас і бачив, як виїхали більш ніж за дві милі звідси. Консуело кинулася до свого нареченого, блідого, як смерть, що дійсно сидів у кріслі біля каміна. Це була не людина, а примара, обличчя його все ще прекрасне, незважаючи на виснажливу хворобу, на було нерухомості мармуру. На його губах не з'явилось усмішки, в очах не засвітилося радості. Лікар тримав його руку, рахуючи пульс, немов у сцені зі стратоніки і, подивившись на канонісу, тихенько опустив її, мовби кажучи занадто пізно. Стратоніка опера французького композитора Меґюле на лібрето. Франсуа Бернара Офмана, стратоніка, дружина сирійського царя Селевка Нікатора, Мачуха принца Антіоха Сотера. Рахуючи пульс Антіоха, в момент появи стратоніки, лікар Еразітрат угадує причину хвороби принца, що помирає від любові до своєї Мачухи. Консуело опустилася перед Альбертом на коліна. Він дивився на неї пильно і мовчки. Нарешті йому вдалося пальцем зробити знак Канонісі, що навчилася вгадувати всі його найменші бажання, і та взяла обидві його руки, підняти які в нього вже не вистачало сил, і поклала їх на плечі Консуело. Потім опустила голову дівчини на його груди, і позаяк голос умираючого зовсім угасав. Він прошепотів їй на вухо, тільки два слова. Я щасливий. Хвилини дві, пригортав він до грудей голову коханої, притулившись губами до її чорного волосся. Потім глянув на тітку і ледве помітним рухом дав їй зрозуміти, щоб вона і батько також поцілували його наречену. О, від усієї душі! Вигукнула Каноніса, гаряче обіймаючи Консуело. Потім вона взяла дівчину за руку і повела до графа-християна, якого Консуело ще не помітила. Старий граф, який сидів у кріслі проти сина біля іншого кута каміна, здавався майже таким же знеможеним і вмираючим. Одначе він іще підводився і робив кілька кроків по вітальні але потрібно було щовечора відносити і укладати його на ліжко, яке він звелів поставити в сусідній кімнаті. Старий християн у ту хвилину тримав в одній руці руку брата, а в іншій руку порпори. Він випустив їх і гаряче кілька разів поцілував Консуело. Капелан замку, бажаючи зробити приємність Альбертові, у свою чергу підійшов і привітався з нею. Він теж був схожий на примару, і, незважаючи на все зростаючу повноту, блідий як смерть. Він був занадто зніжений безтурботним життям, і нерви його не могли переносити навіть чуже горе. Каноніса виявилася енергійнішою за всіх. Обличчя її вкрилося густим рум'янцем, а очі... Гарячково блищали, тільки Альберт здавався спокійним. На чолі його відбивалася безтурботність прекрасного мирання. У його фізичній слабості не було нічого, що говорило б про занепад духовних сил. Він був зосереджений, але не пригнічений, як його батько і дядько серед усіх цих людей, убитих хворобою або горем, спокій і здоров'я лікаря вирізнялись особливо яскраво. Супервіль був француз, що колись перебував на посаді лікаря при Фрідріху, у той час іще спадкоємцеві престолу, угадавши одним із перших деспотично і недовірливу вдачу наслідного принца. Він перебрався до Байрейта і вступив на службу до сестри Фрідріха, Марграфині Софії Вільгельміни Пруської. Чистолюбний і зазрісний, супервіль мав всі якості царедворця. Посередній лікар, незважаючи на популярність, здобуту при цьому маленькому дворі. Він був світською людиною і проникливим спостерігачем, який досить добре розбирався в моральних причинах хвороб. Тому-то він посиленою мовляв канонісу виконувати всі бажання племінника та покладав деякі надії на повернення тієї, через яку мирав Альберт. Але хоч як намагався він з моменту появи Консуело прислухатися до пульсу хворого, вдивляючись у його обличчя, він тільки впевнився в тому, що момент упущено, і вже почав подумувати про від'їзд, аби не бути свідком сцен розпачу відвернути які було не в його силах. Лікар вирішив одначе втрутитися в ділові інтереси сімейства чи то з вигоди, чи то з вродженої любові до інтриг. Помітивши, що ніхто із членів родини, що розгубилися, не думає про необхідність використати останні хвилини, він підвів консуело до вікна і сказав їй по-французькому – «Мадмуазель, лікар, той же сповідник, і я дуже скоро довідався про таємницю пристрасті, від якої вмирає цей молодик. Як лікар, що звик дивитися речей і не дуже довіряти відхиленням від законів фізичного світу, зізнаюся, я не можу вірити в дивні видіння і екстатичні откровення молодого графа, принаймні, Оскільки справа стосується вас, я просто пояснюю собі це тим, що в нього було з вами таємне листування, з якого він знав про вашу подорож до Праги і ваш швидкий приїзд сюди, і, незважаючи на те, що консуело похитало заперечливо головою, вів далі. Я не задаю вам ніяких запитань, мадмуазель, і в моїх припущеннях немає нічого для вас образливого. А вам би краще довіритися мені і бачити в мені людину, віддану вашим інтересам. «Я не розумію вас, пане», – відповіла консуело з щирістю, що не переконала, одначе, придворного медика. «Ви мене зрозумієте зараз, мадмуазель», – холоднокровно мовив він. «Родина молодого графа до сьогоднішнього дня всіма силами повставала проти вашого шлюбу з ним». Але опору їх настав край. Альберт умирає, і оскільки він хоче залишити вам свій статок, вони тепер не будуть заперечувати проти того, щоб церковний обряд закріпив його назавжди за вами. Ах, яке мені діло до статку Альберта! вигукнула вражена консуело. Що спільного між тим, про що ви говорите? і станом, у якому я його застаю. Я, пане, приїхала сюди не справами займатись. Я приїхала, аби спробувати його врятувати. Невже немає ніякої надії? Ніякої? Хвороба його цілком москова. Такі недуги розбивають усі наші припущення і не піддаються ніяким зусиллям науки. Місяць тому Молодий граф після двотижневого зникнення, якого ніхто не зміг мені пояснити, повернувся додому уражений раптовою невеліковною хворобою. Усі життєві функції в нього були вже припинені. Ось цілий місяць, як він не в змозі проковтнути ніякої їжі. І це рідкісне явище природи, яке трапляється тільки в душевно хворих що він може дотепер підтримувати себе кількома краплями води в день і кількома хвилинами сну вночі. Ви бачите його? Всі життєві сили виснажені в ньому. Максимум іще два дні, і він перестане страждати. Наберіться мужності, не втрачайте голови. Я готовий підтримати вас і допоможу вам домогтися мети. Консуело продовжувала здивовано дивитися на лікаря, але тут Каноніса за знаком хворого перервала їхню бесіду і підвела дівчину до Альберта. Підкликавшись у первіля, Альберт говорив йому щось на вухо, довше, ніж здавалося дозволяла його слабість. Лікар то червонів, то блідну. Каноніса із занепокоєнням спостерігала за ними. Згоряючи від нетерпіння довідатися, про які свої бажання, говорить йому Альберт. «Лікарю!» – шепотів Альберт. «Усе, що ви тільки-но сказали цій дівчині, я чув». Сюпервіль, який говорив на іншому кінці вітальні, і так само тихо, як у цю хвилину, розмовляв із ним хворий, зніяковів, а його тверде переконання – в неможливості існування дару ясновидіння було до того порушене, що йому почало здаватися, будь-ім він сам божеволіє. Лікарю, вівдалі умираючий, ви нічого не розумієте в цій душі і шкодите моїм планам, зачіпаючи її делікатність. Вона нічого не розуміє у ваших грошових міркуваннях і завжди, Відмовлялася і від мого титулу, і від мого статку. Любові до мене вона ніколи не почувала. Тільки жалість може змусити її поступитися. Зверніться ж до її серця. Кінець мій ближче, ніж ви припускаєте. Не втрачайте часу. Я не зможу відродитися щасливим, якщо не відійду в ніч спочинку. «Назвавшись її чоловіком, що ви хочете сказати цими останніми словами?» запитав Сюпервіль, який намагався в ту хвилину зрозуміти, який вид божевілля володіє його хворим. «Вам не зрозуміти їх із зусиллям вимовив Альберт, а вона зрозуміє, обмежтеся тим, щоб передати їх їй точно. «Послухайте, пане графе!» – сказав, трохи підвищуючи голос Сюпервіль. «Я бачу, що не зможу ясно передати ваших думок. Ви ж говорите краще, ніж за весь останній тиждень. І я в цьому бачаю сприятливу ознаку. Поговоріть самі, мадемо Азель. Одне ваше слово!» Переконає її краще за всі мої промови. Ось вона тут, поруч. Нехай займе моє місце і вислухає вас. Сюпервіль дійсно вже нічого не розумів із того, що дотепер здавалося йому зрозумілим. До того ж він вважав, що досить сказав Консуело і забезпечив собі її вдячність у разі, якщо вона домагатиметься спадщини». І він пішов, після того, як Альберт сказав йому, «Подумайте про те, що ви мені обіцяли. Хвилина настала. Поговоріть із моєю родиною. Улаштуйте так, щоб вони погодилися і не вагалися більше. Кажу вам, час не жде». Альберт настільки втомився від зусилля, якого коштувала йому розмова з «Сюпервіллям», що коли Консуело наблизилася до нього, він притулив своє чоло до чола коханої і так завмер, немов умираючи. Його білі губи посиніли, і переляканому порпорі здалося, що він уже омер. У цей час Сюпервіль, зібравши в іншому кінці кімнати графа-християна, барона, канонісу і капелана, гаряче умовляв їх. Лише капелан зробив боязки на вигляд заперечення, що свідчило одначе про упертість священника. «Якщо ваші ясновельможності зажадають», – сказав він, – «я благословлю цей шлюб. Але поза як граф Альберт не примирений з церквою, варто було б, аби він попередньо через покаяння і соборування...» примирився з нею. Соборування? Господи, та невже справа дійшла вже до цього? Вимовила стримуючись стогін, Каноніса. Так, дійшло, відповів Сюпервіль, котрий як світська людина і філософ вольтер'янець, із презирством ставився і до самого капелана, і до його заперечень. І не можна втрачати ні хвилини, якщо пан Капелан наполягає на такій умові і бажає мучити хворого похмурою обстановкою перед смертного обряду. А чи не думаєте ви лікарю, що обряд більш радісний і бажаний, може повернути його до життя? Запитав граф християн, у якому відбувалася боротьба між благочестям і батьківською любов'ю. «Я ні за що не ручаюся», – відповів Сюпервіль. «Але смію сказати, що покладаю на це більші надії. Були часи, коли ваша ясновельможність давала свою згоду на цей шлюб. Я завжди був згодний на нього. Ніколи не був проти», – перебив його храф, навмисно підвищуючи голос. Але маестро Порпора, опікун молодої дівчини, написав мені, що він ніколи не дасть своєї згоди на її шлюб з моїм сином, і що його вихованка сама відмовляється від нього. На жаль, це й завдало смертельного удару молодому графові, додав він, притишивши голос. «Ви чуєте, що каже батько?» прошепотів Альберт на вухо Консуело, але нехай докори сумління не мучать вас. Я повірив тому, що ви залишаєте мене, і піддався розпачу, але з тиждень тому до мене повернувся розум. Вони називають це божевіллям, і я читав у серцях, які перебувають у далині від мене, подібно до того, як інші, Читають роздруковані листи. Одночасно я побачив минуле, Сьогодення і майбутнє. Я нарешті довідався, Консуело, Що ти була вірна своїй клятві, Робила все можливе, Щоб полюбити мене. І дійсно любила протягом декількох годин. Але нас обох обдурили. Прости свого вчителя, так само, як я прощаю його, Консуела пошукала очима пурпуру. Він не міг чути слів Альберта, але збентежений тим, що сказав граф Християн, у хвилюванні ходив біля каміна. Вона подивилася на нього із глибоким докором, і маестро так ясно відчув свою провину, що в німій запальності вдарив себе по чолу кулаком. Альберт знаком показав Консуело, щоб вона підвела до нього маестро і допомогла простягнути йому руку. Порпора підніс цю крижану руку до своїх губ і заридав. Совість мучила його, нашіптувала, що він убив людину, але каяття спокутувало його нерозсудливість. Альберт знову показав знаком, що хоче чути в яку відповідь його рідні дають цю первілю, і він розчув їхні слова. Хоча ті говорили так тихо, що консуело й пурпора, які стояли біля нього на колінах, не могли вловити жодного звуку. Капелан відбивався від їдкої іронії лікаря. Каноніса намагалася, сполучаючи марновірство з терпимістю, християнське милосердя. З материнською любов'ю примирити ідеї, непримиренні з католицькими догматами. Суперечка торкалася тільки формальності, а саме капелан не вважав за можливе здійснювати таєнство шлюбу над єретиком, аж поки той, принаймні, пообіцяє негайно прийняти католицтво. Супервіль соромлячись брехав. Стверджуючи, що граф Альберт нібито обіцяв йому, обвінчавшись, сповідувати будь-яку релігію, капелан не піддавався обману. Нарешті граф Християн на мить знову знайшов ту спокійну, тверду і просту здатність логічно мислити, з якою, після тривалих сумнівів і поступок, він завжди розв'язував усі домашні незгоди, і поклав край суперечці. – Пане капелане, – сказав він, – немає такого закону, що чітко забороняв би вам вінчати католичку з єретиком. Церква допускає такі шлюби. Уважайте ж консуело правовірною, а сина мого єретиком, і негайно обвінчайте їх. Ви ж знаєте, що заручення і сповідь не більше як обряди, освячені звичаєм, і можуть бути обійдені в деяких крайніх випадках. Цей шлюб може викликати сприятливий поворот у стані здоров'я Альберта, а коли він видушає, ми з вами подумаємо про його навертання. Капела ніколи не противився волі старого християна. У справах совісті той був для нього більшим авторитетом, аніж сам Папа Римський. Залишалось тільки переконати Консуело. Лише Альберт подумав про це, і, притягнувши до себе кохану, він зміг без сторонньої допомоги обійняти її шию своїми висохлими, легкими, як очерет, руками. Консуело, прошепотів він, у цю хвилину. Я читаю у твоїй душі. Ти готова віддати своє життя, щоб воскресити моє? Це вже неможливо, але ти в зимозі простим зусиллям волі врятувати мене для вічного життя. Я ненадовго піду від тебе, а там знову повернуся на землю шляхом нового народження. І якщо тепер, в останню годину, ти покинеш мене, я повернуся сюди в розпачі з прокльоном, який тяжіє наді мною. Як тобі відомо, злочини я на жижки ще не цілком спокутовані, і лише ти, сестра моя банда, можеш очистити мене в цій фазі мого життя. Ми, брат і сестра, а коханцями ми можемо стати тільки після того, як смерть і ще раз пройде між нами, але ми маємо заприсягтись одне одному, бути чоловіком і дружиною. Погодься вимовити цю обітницю, і я зможу відродитися спокійним, сильним і вільним, як і інші люди, і позбутися спогадів про мої колишні існування, що становлять моє катування, моє покарання, протягом уже стількох століть. Така обітниця не зв'яже тебе зі мною в цьому житті, яке я залишу через годину, але вона з'єднає нас у вічності. Це буде ніби печаткою, що допоможе нам упізнати одне одного, коли тінь смерті послабить ясність наших спогадів. Погодься, Консуело! «Буде відправлено католицький обряд, і я йду на це, тому що лише він може узаконити в очах людей наше володіння одне одним. Мені необхідно понести в могилу цю санкцію. Шлюб без схвалення батьків, на мій погляд, шлюб недосконалий, а форма обряду має для мене мало значення». Наш шлюб буде так само нерозривний у наших серцях, як він священний у наших думках. «Погоджуйся ж! Я згодна!» – вигукнула Консуело, притуляючи губи до холодного, безкровного чола свого нареченого. Ці слова були почуті всіма. «Ну, поспішимо!» – сказав Сюпервіль і рішуче почав квапити капелана, який одразу покликав служників і негайно заходився готувати все для здійснення обряду. Граф трохи підбадьорившись, підійшов і сів біля сина і консуело. Добра каноніса так гаряче подякувала нареченій за її згоду, що навіть стала перед нею на коліна і поцілувала їй руки. Барон Фрідріх Тихо плакав, здавалося, не розуміючи навіть, що відбувається довкола нього. Якоком змигнути був споруджений вівтар перед каміном вітальні. Служники відпустили, Ті вирішили, що йдеться тільки про соборування і що стан здоров'я хворого вимагає, аби було якомога тихіше і якнайбільше чистого повітря. Порпора й були свідками. Альберт раптом відчув такий приплив сил, що зміг вимовити ясним і звучним голосом рішуче «так» і всі слова шлюбного обряду. Родина стала гаряче сподіватися на видужання. Заледве встиг капелан вимовити над головами молодих останню молитву, як Альберт підвівся, кинувся в обійми батька, так само стрімко і з надзвичайною силою обійняв він тітку, дядька і Пурпору. Потім знову опустився в крісло, пригорнув до своїх грудей Консуело і вигукнув. «Я врятований! Це останній вияв життєвих сил, останні пересмертні конвульсії», сказав, звертаючись до Пурпори, Сюпервіль, який кілька разів під час вінчання мацав пульс умираючого і вдивлявся в його обличчя. І справді руки Альберта розкрилися, витягнулися і впали на коліна. Старий цинабр, який упродовж усієї хвороби, спав біля ніг свого хазяїна, підвів голову і тричі жалібно завив. Погляд Альберта був спрямований на консуело. Рот його залишався напіввідкритим, мов би для того, щоб говорити з нею. Легкий рум'янець з'явився на його щоках, потім той особливий відтінок, та невимовна тінь, що повільно сповзає, від чола до губ, укрила його білою завісою. Протягом хвилини Обличчя його набувало виразу все більш і більш статечної зосередженості і покірності, поки аж застигло у величному спокої і суворій нерухомості. Безмовність жаху, що панувала над тремтячою родиною, було порушено голосом лікаря, що вимовив із похмурою врочистістю слова, на які немає відповіді. Це смерть. Розділ 105. Граф християну Паву у крісло, немов уражений громом. Каноніса істерично заридала і кинулася до Альберта, ніби сподівалася своїми пестощами оживити його. Барон Фрідріх пробурмотів кілька недоладних і безглуздих слів. Немов людина, що пала в тихе божевілля. Супервіль підійшов до консуело, чия напружена нерухомість лякала більше, ніж бурхливий розпач інших. Не турбуйтеся про мене, пане, сказала вона йому. І ви, друже мій, переконувала вона Порпору, що в першу хвилину всю свою увагу звернув на неї. Краще відведіть нещасних родичів. Займіться ними, думайте тільки про них, а я залишуся тут. Мертвим потрібні лише пошанування й молитва. Графа й барона повели без усякого опору з їхнього боку. Канонісу, холодну й нерухому як труп, понесли до її кімнати, куди за нею для надання допомоги пішов Сюпервільт. Порпора, не знаючи сам, що з ним діється, спустився в сад і закрокував там, як божевільний. Він задихався. Його чутливість була, мов би, вкладена в броню черствості, скоріше зовнішню, але з якої він уже звикся. Сцени смерті Жаху вразили його уяву, і він довго бродив при місячному світлі, переслідуваний лиховісними голосами що співали над самим його вухом страшну похоронну пісню «Дієс Іре» – «День гніву». Консуело залишилася сама біля Альберта, бо не встиг капелан приступити до молитви запокійних, як зомлів. Його також довелося віднести. Бідолаха під час хвороби Альберта уперто просиджував із канонісою біля нього всі ночі безперервно і тепер остаточно знесилився. Графиня Рудольштат, стоячи на колінах біля трупа свого чоловіка, тримаючи його крижані руки в своїх, поклавши голову на серце, що перестало битися, поринула глибоку, зосереджену задуму. Вона не відчувала цю прощальну хвилину того, що заведено називати горем, принаймні, вона не відчувала того безвихідного суму, що неминучий при втраті істоти, потрібної нам щохвилини для нашого щастя. Любов до Альберта не носила характеру такої близькості, і смерть його не створювала відчутної порожнечі в її житті. До нашого розпачу при втраті тих, кого ми любимо, нерідко рідко Таємно домішується любов до самого себе і малодушність перед новими обов'язками, які накладаються на нас їхньою втратою. Почасти – таке почуття законне, але тільки почасти. Частково, не повністю, не цілком. І з ним треба боротися, хоча воно й природне. Ніщо таке не могло домішатися до врочистої печалі Консуело. Життя Альберта було чуже її життю в усіх відношеннях, крім одного. Він викликав у ній необхідні для її душі почуття захвату, поклоніння і прихильності. Вона змирилася з думкою жити без нього, відреклась одусякого вияву любові, яку ще два дні тому вважала втраченою. У ній залишалася тільки потреба і бажання бути вірною, священній пам'яті про нього. Альберт уже раніше немовби мер для Консуело, і тепер він був не більше, а в дикому відношенні, можливо, навіть менш мертвий для неї, бо вона, довго спілкуючись із такою незвичайною натурою, шляхом міркувань мріянь сама прийшла до поетичного вірування Альберта «Переселення душ». Це вірування її головним чином ґрунтувалося на відразі, яку вона відчувала до ідеї бога-месника, що карає людину по смерті, пеклом, і на християнській вірі у безсмертя душі. Альберт живий, але опереджений проти неї оманними зовнішніми ознаками – Зрадивши любові до неї або змучений підозрами, уявлявся їй, моби в тумані, таким, що живе новим життям, неповним у порівнянні з тим, яке він хотів присвятити, високій любові і непохитній довірі. А Альберт, у якого вона знову може вірити, який може захоплюватись, Альберт, який умер на її грудях, не був мертвим для неї. Та хіба не жив він усією повнотою життя, пройшовши під тріумфальною аркою прекрасної смерті, що веде або до таємничого тимчасового відпочинку, або до негайного пробудження більш чистому і більш сприятливому оточенні? Умерти, борючись зі своєю власною слабістю, щоб відродитися сильним, умерти, прощаючись злим аби відродитися підпливом і покровительством великодушних сердець, умерти, терзаючись щирими докорами сумління, щоб відродитися прощаним і очищеним з усіма первісними чеснотами. Хіба це не є божественною нагородою? Консуела, втаємниче на Альберто мовчення, джерелом якого були гусити стародавньої Чехії, і таємничі секти колишніх століть, а ті мали зв'язок із серйозними тлумачами думок самого Христа і його попередників. Консуело, якщо не свідомо, то в серці своєму переконана, що душа її чоловіка не відразу відірвалася від її душі, щоб забути її в недосяжних казкових емпіреях, домішувала до цього нового для неї Сприйняття світу, марновірні спогади свого отродства. Вона вірила в примар, як вірять в них діти народу. Неразі й у сні являлася примара матері, що протягувала їй і охороняла від небезпеки. То було своєрідне вірування у вічний союз, померлий душ і світом живих, бо марновірство простодушних народів очевидно. Існувало завжди, як протест проти думки законодавців від релігії, про остаточне зникнення людської сутності, яка або піднімається в небо, або спускається в пекло. І Консуело, пригорнувшись до грудей трупа, не уявляла собі, що Альберт мертвий, і не усвідомлювала всього жаху цього слова, цього видовища, цієї ідеї. Вона не вірила, що духовне життя могло так швидко зникнути, і цей мозок, це серце, що перестало битися, згасли назавжди. Ні, думала вона, божественна іскра, можливо, ще жевріє, перш ніж розчинитися в лоні Бога, що допускає її для того, щоб відіслати в життя Всесвіту під новим виглядом. Можливо, існує ще яке-небудь таємниче, невідоме життя в цих заледво охололих грудях. Та й хоч де б перебувала душа Альберта, вона бачить, вона розуміє, вона знає, що відбувається навколо його тлінних останків. Можливо, у моїй любові він шукає джерело для своєї нової діяльності, у моїй вірі. Силу, що спонукує шукати у Богові прагнення до воскресіння. І поринувши в ці неясні думи, вона продовжувала любити Альберта, відкривала йому свою душу, обіцяла свою відданість, повторювала обідницю вірності, щойно дано йому перед Богом і його родиною. Словом, вона продовжувала ставитися до нього – і подумки, і у серці своєму, не як до небіжчика, якого оплакують, бо розлучаються з ними, а як до живого, чий сон охороняють доти, аж поки зустрінуть із усмішкою його пробудження. Отямившись, Порпора жахом згадав про те, в якому стані він залишив свою вихованку, і поспішив до неї. Він був здивований, Заставши її зовсім спокійною, начебто вона сиділа в головах хворого друга. Маестро хотів було мовити, переконати її, піти відпочити. Не говоріть непотрібних слів, перед цим заснулим ангелом, відповіла вона. «Ідіть відпочиньте самі, дорогі мій учителю, а я відпочиваю тут». Ти, значить, Хочеш уморити себе з якимось розпачем, промовив Порпора. Ні, друже мій, я житиму, відповідала Консуело. І виконаю свій обов'язок і перед ним, і перед вами. Але цієї ночі я не покину його ні на хвилину. Оскільки в домі нічого не робилося без наказу каноніси а слуги ставилися до молодого графа з марновірним страхом, то ніхто з них протягом ночі не посмів наблизитися до вітальні, де Консуело залишалася наодинці з Альбертом. Пурпураж і лікар увесь час переходили із графських покоїв то до кімнати Каноніси, то до кімнати Капелана. Час від часу вони заходили повідомити Консуело, Простав нещасних рідних Альберта і дізнатися, що до неї самої, їм була зовсім незрозуміла її мужність. Нарешті, над ранок, усе заспокоїлося. Важкий сон здолав найсильнішу скорботу. Лікар, знесилившись, пішов прилягти. Порпора заснув у кріслі, притулившись головою до краю ліжка графа Християна. Лише Консуело не відчувала потреби забутися, поринула в свої думи, то ретельно молячись, то захоплено мріючи. Вона мала тільки одного безіменного товариша, засмученого цинабра. Вірний пес час від часу дивився на свого хазяїна, лизав його руку і, відвикнувши вже від ласки цієї висохлої руки, знову покірно влягався поклавши голову на нерухомі лапи. Коли сонце, піднімаючись із-за дерев саду, опромінило своїм пурпурним світлом чоло Альберта, до вітальні війшла каноніса. Її прихід вийвів консуелої із Граф не зміг підвестися з ліжка, але барон Фрідріх машинально пройшов помолитися перед вівтарем разом із сестрою і капеланом. Потім Почали говорити про поховання, і Каноніса, знаходячи знову сили для життєвих турбот, звеліла покликати покоївок і старого Ганса. Тут лікар Пупора зажадали, щоб Консуело пішла відпочити. І вона скорилася, побувавши біля постелі графа Християна, що глянув на неї, немов не помічаючи. Не можна було сказати, спить він. Чи ні. Очі його були розплющені, дихав він рівно, але в обличчі був відсутній будь-який вираз. Консуело, проспавши кілька годин, прокинулася і спустилася до вітальні. Серце її страшенно стислося. Вона побачила кімнату спустошеною. Альберта уклали на пишні ноші і перенесли до каплиці. Його порожнє крісло стояло на тому ж місці, де Консуело бачила його напередодні. Це було все, що залишилося від Альберта в цій кімнаті, яка була протягом стілько гірких днів життєвим центром усієї родини. Навіть і собаки його тут не було. Весняне сонце пожвавлювало сумні покої і з ухвалою веселістю. Свистіли в саду дрозди, тихенько пройшла консуело до сусідньої кімнати. Двері в неї були напіввідчинені. Граф Християн продовжував лежати на вигляд усе такий же байдужий, до страшної втрати. Його сестра, що перенесла на нього всю турботу, яку до цього приділяла Альбертові, невсипно доглядала за ним. Барон безтямно дивився на поліна. Що палали в каміні, тільки й сльози, що мимоволі котилися по його щоках, яких він і не думав утирати, говорили про те, що на лихо він не втратив пам'яті. Консуело тихенько пройшла до каноніси й хотіла поцілувати їй руку, але та відсмикнула руку з непереборною відразою. Бідолашна вінцеслава бачила у молодій дівчині. Фатальну причину загибелі свого племінника попервах вона з обуренням ставилася до проекту їхнього шлюбу і що сили чинила йому опір а потім побачивши що немає можливості змусити Альберта від нього відмовитися і що від цього залежить його здоров'я розум і саме життя навіть бажала цього шлюбу і квапила його з таким же запалом з яким спершу виявляла жах і відразу Відмова порпори – непереможна пристрасть консуело до театру А маестро не побоявся приписати їй це почуття Словом, усі бажані Рудольштатом згубні вимисли Якими він наповнив кілька листів до графа Християна Жодного разу не заікнувшись про листи, написані самою консуело. І знищені ним. Усе це завдавало старому графу, нестерпного болю, та страшенно обурило Канонісу. Вона зненавиділа і почала зневажати Консуело. За її словами, вона могла простити дівчині, що та звела з розуму Альберта фатальною любов'ю, але була не в змозі примиритися з її безсоромною зрадою йому. Вона не підозрювала, що справжнім убивцею Альберта був Порпора. Консуело прекрасно все розуміла і могла б виправдатись, але вона зволіла прийняти на себе всі докори, ніж обвинуватити свого вчителя і наразити його на небезпеку, втратити повагу та дружбу цієї родини. До того ж, вона здогадувалася, що коли Вінцеслава напередодні і могла завдяки материнській любові звільнитися від злості і відрази до неї, то все повернулося до неї тепер, коли виявилося, що жертву було принесено даремно. Кожний погляд бідолашної старої, здавалося, говорив їй, «Ти погубила наше дитя! Не зуміла!» Повернути йому життя, а тепер нам залишилася тільки ганьба, укладеного з тобою шлюбу. Це німе оголошення війни спричинило виконання рішення, що його вже раніше прийняла Консуело. Рішення втішити, наскільки можливо, канонісу в її останньому нещасті. Чи смію я просити вашу ясновельможність? Призначити мені час для розмови з вами, віч на віч», – покірно мовила вона. «Я мушу виїхати завтра до сходу сонця і не можу покинути замку, не висловивши вам з усією шанобливістю своїх намірів». «Ваших намірів? Втім, я вже здогадуюся про них», – угідливо зауважила Каноніса. «Заспокойтеся, сеньоро». Все буде в порядку, і до прав, належних вам за законом, поставляться із цілковитою повагою. Навпаки, пані, я бачу, що ви зовсім не розумієте мене, заперечила Консуело, і я хочу якомога швидше. Ну гаразд, поза як я мушу випити і цю чашу, перебила її каноніса, Підводячись, нехай це буде зараз, поки в мене ще є мужність. Ідіть за мною, сеньора, Старший брат мій очевидно дрімає. Пан Сюпервіль, який дав мені обіцянку ще день доглядати за ним, буде такий ласкавий почергувати замість мене біля нього півгодини. Вона подзвонила і наказала покликати лікаря. Потім, обернувшись до барона, сказала: "Братику, ваші турботи зайві, тому що до християна дотепер не повернулося усвідомлення його горя, воно може й не повернеться. На щастя для нього і на лихо для нас. Можливо, що той стан, у якому він перебуває, початок кінця. У мене немає нікого в світі, Крім вас, братику, подбайте ж про своє здоров'я, і без того дуже підірваний похмурою бездіяльністю, у яку ви впали. Ви звикли до свіжого повітря і руху, ідіть прогуляйтеся, закопіть із собою рушницю, ловчий буде супроводжувати вас із собаками. Я знаю прекрасно, що це не розвіє вашого горя, але принаймні... Принесе користь здоров'ю. У цьому я впевнена. Зробіть це для мене, Фрідріху. Це приписання лікаря. Це прохання вашої сестри. Не відмовляйте мені. Зараз ви цим можете найбільше втішити мене. Тому що остання надія моєї сумної старості – це ви. Барон завагався, але скінчив тим, що поступився Слуги, які приїхали з ним Підійшли до нього І він, мов дитина Дав повести себе на свіже повітря Лікар глянув графа християна Старий, немов скам'янів кам'яні горя Хоча й відповідав на його запитання І здавалося злагідним і байдужим виглядом Дізнавався про все Жар не дуже великий Тихо сказав Сюпервіль Канонісі. Якщо до вечора він не посилиться, то, може, все обійдеться благополучно. Трохи заспокоєна, він це слава доручила йому спостерігати за братом, а сама повела Консуело у просторі покої, багато прибрані в стародавньому смаку, де Консуело ніколи ще не бувало. Тут стояло велике парадне ліжко. Ширми якого не розсувалися понад двадцять років. На ньому померла банда прахаліць, мати графа Альберта. Це були її покої. Тут, урочисто мовила Каноніса, зачинивши попередньо двері, знайшли ми Альберта якраз тридцять два дні тому, після його зникнення, що тривало два тижні. З тієї хвилини він більше не заходив сюди і не залишав крісла, в якому вчора ввечері помер. Сухі слова цього посмертного бюлетеня були вимовлені з гіркотою і устромлювалися, як голки, у серце бідолашної Консуело. Потім каноніса зняла з пояса в'язку ключів, з якої ніколи не розлучалася. Підійшла до великої шафи різьбленого дуба і відчинила обоє її дверцят. Консуело побачила в ній цілу гору коштовностей вигадливої форми, які потемніли від часу збільшого стародавніх, прикрашених алмазами і коштовним камінням. «Ось фамільні коштовності», – сказала Каноніса, – «що належали моїй невісті до її шлюбу» з графом-християном, потім ті, що дісталися нам від моєї бабусі і були подаровані мною та братами невістці, і нарешті ці, куплені її чоловіком. Усе це належало синові її, Альбертові, а відтепер належить вам, як його вдові. Візьміть їх і не бійтеся». «Ніхто тут не стане оспорювати їх у вас. Ми ними не дорожимо. Вони нам ні до чого. Що ж стосується документів на материнську спадщину мого племінника, через годину вони будуть у ваших руках. Усе в порядку, як я вам уже сказала, а чекати документів на батьківську спадщину вам, на жаль, може недовго доведеться». Така була остання воля Альберта. Дане мною слово було рівнозначне в його очах духівниці. Пані, відповіла консуело з відразою, зачиняючи дверцята шафи. Я порвала би таку духівницю. Я вас прошу взяти назад дане вам слово. Ці коштовності потрібні мені не більше, ніж вам. Мені здається, моє життя, було б навік осквернене ними. Якщо Альберти заповів їх мені, то, звичайно, думаючи, що я, відповідно до його почуттів і звичок, роздам їх бідним. Але я не зуміла б як слід розпорядитися його благородним даром. У мене немає ні адміністративних здібностей, ані необхідних знань для дійсно корисного розподілу цих багатств. У вас, пані, до цих якостей приєднується християнська душа, така ж великодушна, як Вальберта, вам і сліду жити цю спадщину на справи милосердя. Відступаю вам усі свої права, якщо такі дійсно в мене є, чого я не знаю і знати ніколи не побажаю. Благаю вас тільки про одну милість, Ніколи більше не ображати моєї гордості такими пропозиціями В обличчі каноніси щось змінилося Слова Консуело мимоволі викликали в неї повагу до дівчини Але не зважившись іще захоплюватися нею, стара спробувала було наполягати Що ж ви збираєтесь робити? Запитала вона, пильно дивлячись на Консуело у вас же немає статку. Вибачте, пані, я досить багата, задовольняюся малим і люблю працю. Так ви маєте намір повернутися до того, що ви називаєте своєю працею? Хоч як я убита горем, пані, але змушена це зробити, і совість моя не може протестувати. На це в мене є серйозні причини. І ви не бажаєте іншим шляхом підтримувати своє нове становище в суспільстві. Яке становище, пані? Те, що личить удові Альберта. Я ніколи не забуду, пані, що я вдова шляхетного Альберта, і поводження моє завжди буде гідне чоловіка, якого я втратила. Одначе Графиня фон Рудольштад знову з'явиться на підмостках. Іншої графині фон Рудольштад, окрім вас, пані Канонісо, немає і ніколи не буде, якщо не вважати, звичайно, вашої племінниці, баронеси Амалії. Чи задля сміху наді мною ви заговорили про неї, синьоро? вигукнула Каноніса. Ім'я Амалії подіяло на неї мовопік. «Що означає це запитання, пані?» Запитала Консуело з подивом, у щирості якого не могла засумніватися Вінцеслава. «Заради Бога, скажіть мені, чому я не бачу тут молодої баронеси? Боже мій, невже вона також померла?» «Ні», – з гіркотою сказала Каноніса. Дай Боже, щоб це було так. Не будемо більше говорити про Амалію. Йдеться не про неї. Одначе, пані, я змушена нагадати вам те, про що не подумала раніше, а саме, що вона є єдиною і законною спадкоємицею маєтків і титулів вашої родини. От що має заспокоїти вашу совість у питанні, продоручені вам Альбертом коштовності, бо за як закон не дозволяє вам розпорядитися ними на свою користь. Ніщо не може відняти у вас право на вдовину частину і на титул, бо надані вам перед смертною волею Альберта. Ніщо не може перешкодити мені і відмовитися від цих прав. І я відмовляюся, Альберт прекрасно знав що я не бажаю бути ні багатою, ні графинею. Але суспільство не дає вам права від цього відмовитися. Суспільство, пані! Ну от про нього саме мені й хотілося поговорити з вами. Суспільство не зрозуміє ні любові Альберта, ні поблажливості його родини до такої бідної дівчини, як я. Воно поставило б йому це в докір і вважало б плямою у вашому житті. А для мене це було б джерелом глузувань, а можливо навіть ганьби. Тому що, повторюю, суспільство не зрозуміє того, що в нас тут відбувається. Виходить, суспільству ніколи не треба цього знати, як не знають і ваші служники. Тому що мій учитель і пан лікар Єдині сторонні свідки нашого таємного шлюбу Ще не розголосили його і не розголосять За мовчання вчителя я вам ручаюсь А ви можете і мусите заручитися мовчанням лікаря Будьте ж спокійні щодо цього, пані Від вас залежатиме забрати таємницю із собою в могилу І ніколи з моєї вини Баронеса Амалія не запідозрить, що я маю честь бути її кузиною. Забудьте ж про останню годину графа Альберта. Це мені треба пам'ятати про нього, благословляти його і мовчати. У вас і без того достатньо причин для сліз. Навіщо додавати до них горе і приниження, нагадувати вам? про існування вдови вашого племінника. «Консуело, дочко моя!» вигукнула ридаючи каноніса. «Залишайтеся з нами! У вас велика душа і великий розум! Не покидайте нас!» «Цього жадало б моє цілком віддане вам серце!» відповіла Консуело із захватом приймаючи її ласки. Але я не можу нічого поробити, бо в противному разі нашу таємницю було б виявлено або запідозрено, що зводиться до того самого. А я знаю, що честь родини вам дорожча за життя. Дозвольте ж мені, вирвавшись негайно і без вагань із ваших обіймів, зробити вам єдину послугу, яка від мене залежить. Сльози, пролиті канонісою наприкінці цієї сцени, полегшили страшний тягар, який пригнічував її. То були перші її сльози після смерті племінника. Вона прийняла жертву Консуело і довіра, з якою стара поставилася до її рішення, довела, що вона нарешті оцінила шляхетність характеру дівчини. Вінцеслава розсталася з нею, поспішаючи поділитися результатом розмови з капеланом і переговорити з пурпорою та сюпервілем про необхідність зберігати вічне мовчання. Закінчення Консуело відчула себе вільною і присвятила весь день обходу замку, саду і околиць, аби ще раз побачити місця що нагадували їй про любов Альберта. У побожному пориві вона добулася до самого Шрекенштейну і присіла на камінь у тій страшній пустелі, де так довго смертельно страждав Альберт. Але незабаром мужність покинула її, уява розігралась, і їй почулося, начебто з-під скелі доноситься глухий стогін. Вона навіть не посміла зізнатися собі, що виразно чує цей стогін. Позаяк як Альберта Ізденка вже не було в живих, такий обман слуху міг бути лише чимось хворобливим, згубним, і Консуело поспішила піти звідти. Підходячи присмерком до замку, вона зустріла барона Фрідріха, що вже міцніше тримався на ногах і трохи пожвавішав, під час улюбленого ним полювання. Єгері, що супроводжували його, ретельно заганяли дичину, прагнучи викликати в ньому бажання її підстрелити. Він усе ще цілився вірно, же підбирав, зітхаючи. Ось він житиме і утішиться, подумала молода вдова. Каноніса вечеряла або удавала, що вечеряє. У кімнаті брата. Капелан, який підвівся з ліжка, щоб піти до каплиці помолитися біля тіла покійного, спробував було сісти за стіл. Але в нього був жар, і на самому початку вечері він відчув себе погано. Сюпервіль був голодний, і необхідність кинути гарячий суп та вести каноніка до його кімнати мимо волі викликала в нього вигук у якому відчувалася досада. Бувають же такі слабкі, позбавлені мужності люди. Тут тільки двоє чоловіків – Каноніса і Сеньора. Незабаром він повернувся, вирішивши не брати, особливо близько до серця, нездоров'я бідного священника. І разом із бароном віддав належне вечері. Порпора страшно пригнічений хоча він і приховував це. Був не в змозі відкрити рота ні для розмов, ні для їжі. А Консуело думала тільки про останню вечерю за цим самим столом, коли вона сиділа за Альбертом і Анзолетто. Потім, разом із учителем, вона зайнялася готуванням до від'їзду. У неї було замовлено на четверту годину ранку. Порпора не хотів було лягати, але здався на прохання і умовляння прийомної дочки, що боялась, якби він теж не занедужав. Бажаючи переконати його, Консуело запевнила, що сама також засне. Перед тим, як розійтися по своїй кімнатах, вони вирушили до графа-християна. Він спокійно спав, і Сюпервіль, який жадав скоріше – Покинути цю сумну обитель, запевняв, що в старого немає більше жару. «Це правда, пане?» – злякавшись необачності лікаря і відкликавши його бік, запитала Консуело. «Присягаюся вам», – відповів він. «Цього разу він урятований, одначе мушу попередити вас, що взагалі він не дуже-то довго протягне». У цьому віці не відчувають так гостро горя першу хвилину, але трохи пізніше туга й самотність його доконають. Це тільки відстрочка, отже, будьте насторожі, адже не серйозно ж, справді, відмовилися ви від своїх прав. «Цілком серйозно, запевняю вас, пане», – відповіла Консуело, – і мене дуже дивує, – що ви ніяк не можете повірити такій простій речі. Дозвольте мені, пані, сумніватися в цьому до смерті вашого свекра, а поки ви зробили велику помилку, відмовившись від коштовностей і титулу. Ну, нічого, у вас є на це свої причини, в які я не входжу, але думаю, що така врівноважена особа, як ви не може вчинити легковажно. Я дав слово честі зберігати сімейну таємницю і чекатиму, коли ви мене від нього звільните. У свій час і в своєму місці мої показання будуть вам корисні. Можете на них розраховувати. Ви завжди знайдете мене в Байрехті, якщо Богові завгодно буде продовжити моє життя. І в надії на це, графини, цілую ваші ручки. Супервіль попрощався з канонісою, запевнивши, що ручається за життя хворого. Написав останній рецепт, одержав велику суму грошей, яка здалася йому одначе незначною порівнянні з цією, що він її сподівався витягнути в концуело, слугуючи її інтересам і о десятій годині вечора покинув замок, вразивши та обуривши Консуело своїм користолюбством. Барон пішов спати, почуваючись набагато краще, ніж напередодні. Каноніса звеліла поставити для себе ліжко біля християна. Дві покоївки чергували в цій кімнаті, двоє служників у капелана і старий Ганс у барона. На щастя, убогість і прикрості не збільшують їхнього горя, подумала Консуело. Але хто ж буде біля Альберта цю похмуру ніч під зводами каплиці? Я, позаяк це моя друга і остання шлюбна ніч. Вона виждала, поки все стихло і спорожніло в замку, і коли пробило північ, засвітила маленьку лампу і пішла до каплиці. В кінці галереї, що вела до каплиці, вона наткнулася на двох служників замку. Спочатку її поява дуже її злякала, але потім вони зізналися їй, чому вони тут. Їм звелено було відчергувати чверть ночі біля тіла пана графа, але страх перешкодив їм, і вони зваліли чергувати й молитися. Біля дверей. «Який страх?» – запитала Консуело. Її образило, що такий великодушний хазяїн уже не збуджує у своїх служниках іншого почуття, крім жаху. «Що поробиш, сеньоро?» – відповів один із служників. Їм і на думку не спадало, що перед ними вдова графа Альберта. «У нашого молодого пана...» були незрозумілі знайомства і зносини зі світом духів. Він розмовляв із померлими, знаходив сховані речі, не бував ніколи в церкві, гів разом із циганами. Словом, важко сказати, що може трапитися з тим, хто проведе нинішню ніч у каплиці. Хочу бийте, а ми не залишилися б там. Гляньте на це набра. Його не впускають до священного місця, і він цілий день пролежав біля дверей, не ївши, не рухаючись і не виючи. Він прекрасно розуміє, що там його хазяїн, і що він мертвий. Тому-то пес жодного разу і не просився до нього. Але тільки-но пробило північ, тут він став метатися, обнюхувати, скрептися в двері. «І підвивати, немов почуваючи, що господар його там не сам і не лежить спокійно!» «Ви жалюгідні, дурні!» З обуренням відповіла Консуело. «Якби у вас було серце тепліше, розум ваш не був би таким слабким!» І вона війшла до каплиці на превеликий подив і жах боягузливих сторожів. У день Консуело не хотіла бачити Альберта. Вона знала, що він оточений усією пишністю католицької обрядовості і боялася розгнівати його душу, що продовжувала жити в її душі, беручи хоча б зовнішню участь в обрядах, які він завжди відкидав. Консуело чекала цієї хвилини, приготувавшись до похмурої обстановки якою мала оточити покійного католицька церква. Вона підійшла до катафалка і почала дивитися на Альберта без страху. Вона вважала б образою дорогих священних останків виявити почуття, що було б таким важким для померлих, якби вони могли довідатися про них. А хто може нам поручитися, що їхня душа, відірвавшись від трупа, не бачить нашого жаху і не відчуває через це гіркої скорботи. Боятися мертвих – огидна слабість. Це найповсякденніше і найжорстокіше блюзнірство. Матері цього остраху не знають. Альберт лежав на ложі з парчі, прикрашеному по чотирьох кутах фамільними гербами. Голова його спочивала на подушці чорного оксамиту, всіянного срібними блискітками. З такого ж оксамиту був споруджений балдахін. Потрійний ряд свічок освітлював його бліде обличчя, спокійне, чисте, мужнє. Здавалося, начебто він мирно спить. Останнього з за звичаєм їхньої родини – Одягли старовинний костюм його предків. На голові була гравська корона, з боку шпага, у ногах щит з гербом, а на грудях розп'яття. Довгі волосся і чорна борода довершували його подібність із давніми лицарями, чиї статуї, розпростерті на могилах його предків, спочивали навколо. Підлога була посипана квітами. І повільно згоряли пахощі по золочених курильницях, що стояли по чотирьох кутах його смертного ложа. Протягом трьох годин Консуело молилася за свого чоловіка, споглядаючи його величний спокій. Смерть, додавши його обличчю деяку суворість, мало змінила його, і Консуело, милуючись його красою, часом забувала, що він перестав жити Їй здавалося навіть Що вона чує його подих І коли вона підходила на хвилину Щоб підкинути пахощі у курильниці І перемінити свічки Їй здавалося Начебто вона чує слабкий шерех І бачить легке коливання завіс І драпірувань Негайно ж вона поверталася до нього Але дивлячись на холодні вуста і згасле серце, зрікалася скоро надій. Коли годинник пробив третю, консуело підвелася і поцілувала в губи свого чоловіка. Це був її перший і останній поцілунок любові. Прощай, Альберте!» – мовила вона голосно, охоплена релігійним екстазом. Ти й тепер. Не маючи більше сумнівів, читаєш у моєму серці. Немає більше хмар між нами. І ти знаєш, як я тебе люблю. Ти знаєш, якщо я й залишаю твої священні останки і даю змогу дбати про них твоїй родині, що завтра, подолавши свою слабість, прийде поглянути на тебе. То це не значить. Що я відмовляюсь від вічної пам'яті про тебе і перестаю думати про твою нерушиму любов. Ти знаєш, що не забудьковата вдова, а вірна дружина ідей із твого дому і несе тебе навіки у своїй душі. Прощай, Альберте, ти вірно сказав, смерть проходить між нами і, моби розлучає нас тільки для того, щоб з'єднати в вічності. Віддана вірі, що ти дав мені, переконана, що ти заслужив любов і благодать твого Бога. Я не плачу за тобою, і ніколи в моїх думках не з'явишся ти мені в неправдивому і нечестивому образі небіщика. Немає смерті, Альберте, твоя правда, серце моє почуває це, оскільки тепер я люблю тебе більше, ніж будь коли. Коли Консуело вимовляла останні слова, опущені позаду завіси балдахіна, раптом заколивалися, відхилились і в них показалося бліде обличчя Зденка. У першу хвилину вона злякалася, Звикнувши дивитися на нього, як на свого смертельного ворога, але в очах Зденка світилась лагідність і, простягаючи їй поверх смертного ложа свою грубу руку, яку вона не вагаючись потисла, він, усміхаючись, сказав: Сердего моя, умирімося над його ложем сну. Ти добре, Боже створення, і Альберт задоволений тобою. «Повір, він щасливий у цю хвилину. Він так добре спить, милий Альберт. Я простив його. Ти бачиш, я знову прийшов до нього, як тільки довідався, що він спить. Тепер уже більше я його не покину. Поведу його завтра до печери, і там ми знову говоритимемо з ним». «Про Консуело, Консуело, Деміальма, іди відпочинь, дитинко, Альберт не сам, Зденко тут, завжди тут, йому нічого не потрібно, йому так добре зі своїм другом, нещастя відвернене, зло знищене, смерть переможена». «Тричі щасливий день настав! Скривджений, нехай поклониться тобі!» Консуело була більше не в сила терпіти дитячу радість нещасного безумця. Вона ніжно з ним попрощалася, і коли відчинила двері каплиці, цинабр кинувся до свого давнього друга, якого ще раніше почув, і закликав, Радісним гавканням. Бідолашний цинабре, іди, я сховаю тебе під ліжко твого хазяїна, Говорив Зденко, пестячи його з такою ніжністю, Наче він був його дитиною. Іди, іди, мій цинабре, от ми всі троє з'єдналися, І не розлучимося більше. Консуело вирушила будити порпору, Потім на вшпиньках увійшла до кімнати християна і стала між його ліжком і ліжком каноніси. «Це ви, дочка моя?» – запитав старий, не виявляючи при цьому ніякого подиву. «Дуже радий вас бачити. Не будіть моєї сестри. Вона, слава Богу, добре спить. Ідіть відпочиньте й ви». Я зовсім спокійний, син мій урятований, незабаром і я оправлюся. Консуело поцілувала його сиве волосся, його зморшкуваті руки і сховала від нього свої сльози, які могли, мабуть, вивести його з омани. Вона не зважилася поцілувати канонісу, що заснула нарешті перше після місяця безсонних ночей. «Бог поклав край їхньому горю в самій надмірності його», – подумала Консуело. О, якби ці нещасні могли довше залишатись у полоні благодійної втоми. Півгодини по тому грати з мосту замку Велетнів опустилися, за Пурпурою і консуело, чиє серце розривалося на частини тому, що їй довелося покинути цих шляхетних старих, і вона навіть не подумала, що грізний замок, де за стількома ровами і крадчастими воротами було сховано стільки багатств і стільки страждань, став надбанням банням фон Рудольштат, кінець консуело. Примітка. Ті з наших читачів, які занадто втомилися, стежачи за нескінченними пригодами і небезпеками, що загрожували консуело, можуть тепер відпочити. Ті ж, без сумніву, менш численні, в яких іще вистачає мужності, довідаються з наступного роману про продовження мандрів Консуело і про те, що сталося із графом Альбертом після його смерті. 1842-1843 роки читала Лілія Мироненко.